Mark Keraszini, Alien versus Predator. A halál a ragadozó ellen. Szukics kiadó, Szeged, 2004. ISBN, 963-497-068-0. Fordította, Szántai Zsolt. Felolvassa, Ambrus Attila József.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 Charles Wieland, a milliárdos üzletember, expedíciót szervez, hogy felkutassa a különös objektumot. A régészekből, tudósokból és zsoldosokból álló csapat egy olyan piramisra bukkan, amelyhez hasonlót eddig csak Egyiptomban és Dél-Amerikában találtak. Hamarosan megkezdik a felszínfölderítését is, ám azt senki sem sejti, hogy ezzel önként besétálnak a földön kívüli vadászok csapdájába. Nem sokkal később megérkeznek a ragadozók, de az emberek nem velük találkoznak először. A kutatás során rálelnek egy eddig ismeretlen faj tojásaira, melyek mindegyike egy új gazdatestre váró élet hordozza magában. Az expedíció tagjai ettől kezdve már nem pusztán a saját életükért küzdenek, hanem az emberiség fennmaradásáért.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 A közelből egy folyó mormogása hallatszott, és tisztán ki lehetett venni a meder sziklatömbjein keresztül áramló, majd a uhatagján alázúduló alázóduló vízrobaját is. A dzsungeltalaján, talaján, ahol a vastag növénytakaró letompította a vizes és üvöltését, egy nedves orr bukkant ki az indák és gajak közül. Megmozdultak a levelek, megzizzentek a széles far, a vastag farok fölött.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 A nyakukba prémdarabokat kötöttek, tollakat és kvarc kristályokat és olyan szerencsét hozó tárgyakat, amelyek hitük szerint biztosították számukra a prédát. Ahogy a szellő végig simította testén, Funan megsimogatta a nyakából lelógó szárított majomfarkat és ismét a levegőbe szimatolt. Érezte a szagát, érezte az erdő rothadás bűzét,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 Skarlát vörös eső zuhogott a földre, a meleg cseppek ráhullottak a vadász testére. Funan megszorította lángyját és felnézett. Jávát kereste. Nem találta. A társa eltűnt. Funan felemelt lángyjával nézett körül. Körülötte ősüreg vastag törzsű és ágú fák álltak, amelyek közül a legnagyobbik oldalát fénylő, feketeség borította. Funan nyugalma magára.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 1. Bóveója bálnavadászállomás, Antarktisz, 1904 Az 1904-es év idényének kezdetén az Emma a Bóveója sziget felé tartott, teljes legénységgel, ügyes szigonyosokkal, megfelelő számú csónakkal és olajfeldolgozó eszközzel a fedélzetén.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 Készen állt arra, hogy elszegűdjön Krisztiánzen valamelyik hajójára, akár a haszon másfél százalékáért is. Ekkor tette meg neki ajánlatát Sven Nieberg. Karl, amikor meghallotta, hogy a haszon át is megkaphatja, úgy érezte, megfogta az Isten lábát. Számolgatott és arra a következtetésre jutott, hogy ezután már tényleg visszavonulhat.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 Attól félt, hogy magára vonja a tábort mészárszékké változtató démon figyelmét. Egyébként sem volt a közelben semmi, amit meggyújthatott volna. Tudta, ha egy órán belül nem jut meleghelyre, vége. A kikötő vizét ugyan vékony jég borította, de azon keresztül nem érhette el a hajót. Egyetlen megoldás maradt, visszamegy a táborba, és közben reméli, hogy a gyilkos már odébb állt.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 Az emberszerű szörny villámgyors mozdulattal félre az útból a szigonyost. Kárl érezte, a levegőbe emelkedik. Teste az asztalnak csapódott. Halk roppanást hallott, éles fájdalom hasított a bordáiba. A kintól és a félelemtől nyöszörögve bekúszott az egyik sarokba, és kigúvat szemmel bámulta a két, egymással küzdő, egymást szaggató fenevadat.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 3. Monteverest, Nepal A Khumbu két módszere alkalmazásával lehet megmászni. Egyik az volt, hogy az ember felbérelt pár serpát, jégfaldokit, olyan tapasztalt hegymászókat, akik előre mentek a gigászi fagyott vizesésen, és a megfelelő helyeken peckeket, ékeket, horgókat helyeztek el, köteleket feszítettek ki és lógattak le, a szakadékokat pedig lefektetett alumínium létrákkal hidalták át. Az így előkészített úton, főleg, ha mellettük maradt néhány serpa, már nyugodtan felmehettek az élvezett kedvéért mászók. Aztán ott volt a másik, egyszerűbb módszer, de az Everest legveszélyesebb jégfalának meghódítását, így csak a valóban vakmerőek, a valóban őrültek vállalták. Az ember odaállt a jégfal alá, beverte magának az első alumínium alumíniumcöveket, aztán a másodikat, a sokadikat, és közben szépen felmászott a magasba. Ha kellett, kifeszítette vagy lelógatta a köteleket, lefektette az alumínium létrákat, vagyis mindent egyedül csinált. A megoldás élvezetes, ám veszélyes volt, Annál is inkább, mert ha az embert maga alá temette egy jégcsuszamlás, vagy egy szimpla lavina, vagy belezuhant a lába alatt megnyíló, általában feneketlen szakadékba, ez gyakran előfordult a kumbúnál. Akkor biztos lehetett benne, hogy csak akkor kerül ki a fagy fogságából, akkor olvad fel a teste, amikor a globális felmelegedés egyetlen langyos pocsolyává változtatja a bolygót. Alexa Woods tisztában volt a veszélyekkel, mégis a második megoldást választotta. Órákon át tartó kimerítő mászás után a fiatal nő karcsú teste aprócska pont volt a hatalmas, csillámló jégfalon. Egy kis pont, amit 75 kilométeres szél tépett, egy pont, amit már csupán 100 távolság választott el a jégfal tetejétől. Lex megfeszítette és előrelendítette izmos karját, és mélyen bevájta a Grével Rambosz jégbalta végét a fagyott vízesésbe. Ahogy a fém darab beleharapott a jégbe, ahol a penge mellett megjelent néhány csepp víz, Lex arra az iszonyatos víztömegre gondolt, ami egykor leomlott erről a hegyről. Azután az jutott eszébe, hogy az Everesten bekövetkezett balesetek fele itt a kumbu állandóan változó oldalán történt. Sietve félre söpörte ezeket a zavaró gondolatokat, nem akarta, hogy bármi megtörje a mászás ritmusát. Itt és most megszűnt számára a világ, az univerzum leegyszerűsödött, nem létezett más, csak a jégfal és az ember, aki nevetségesen apró eszközök segítségével akarja meghódítani a gigázt. Tapasztalt hegymászó volt, nyugodtan, kimérten, óvatosan mozgott. A bakancsához szíjazott fémfogakat belemélyeztette a jégfalba, egy pillantást vetett arra a lyukra, amit fél perccel korábban a baltájával ütött. A nyílásból először csak szivárgott, azután úgy buzogott elő a víz, mint valami forrásból. Lex a derekára és a felső testére erősített kötél végén lévő karabinert Rákattintotta a feje fölé bevert kampó végére, majd a fagymarást kockáztatva, feljebb tolta az arcát védő maszkot, és a víz sugárhoz hajolt. A jéghideg víz üdítően hatott rá. Miután ivott, visszahúzta az arcára a maszkot, begyűrte a sapkája alá hosszú göndör fekete hajtincseit. Nem mozdult, a szél állhatatos sűvítését, és saját szívének dobbanásait hallgatta. Lenézett. A végtelen, lélegzetelállítóan szép táj lakatlannak, emberi életre alkalmatlannak tűnt. Nehéz volt elképzelni, hogy a hó és a birodalmában, amelynek fehérségét csak itt-ott törte meg egy-egy fekete gránit tömb, emberek élhetnek. Mégis ez volt a helyzet. A serpák, a kelet lakók épp ezt a vidéket nevezték hazájuknak. Ennek a népnek olyan régi volt a társadalma és a kultúrája, mint maga Tibet. A Kombu völgyben több ezer serpa élt, akik burgonyát termesztettek, jakot tenyésztettek a szentnek tartott hegyek árnyékában. A nyugatiak érkezés előtt a serpák jakkaravánokkal járták a hegyek veszélyes, keskeny, kanyargós útjait, a tibetiekkel kereskedtek, általában gyapjút és bőrt kínáltak, cserébe élelemért, fegyverekért és szerszámokért. A modern korban már nem szorultak rá az ilyen kereskedelemre, mert az Everest megkódítására érkező nyugatiak, a hegymászók és a kíváncsi turisták jó pénzt fizettek nekik, ha vállalták az idegen szerepét, ha kockára tették az életüket azért, hogy az ügyetlenek feljussanak a hegyekre, vagy ha kimentették azokat, akik bajba kerültek. A serpák mongolos arcú, alacsony zömök emberek voltak. A Himalájában mozgó expedíciók mozdulni sem tudtak volna nélkülük. Sokan a hegyek isteneinek nevezték őket, s talán nem ok nélkül, mert kitartásuk, ügyességük és bátorságuk legendás volt. Annak ellenére, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak a modern világgal, megőrizték őseik szokásait, vallását, életmódját, Lex éppen ezért tisztelte őket. A tibeti buddhisták egyik szektájának, a Nying mapának tanításait követő serpák önállóak voltak. Ruhát a jakuk gyapjából és bőréből készítettek, szerszámokat az állatok csontjaiból fabrikáltak. A jakok ürülékével fűtöttek, azzal trágyázták földjeiket, a tejet, így a sajtot és a vajat is ezektől az állatoktól kapták. A hegyekben dolgozó serpák többsége beszélt angolul. Lex már rengeteg rizses lencsét és jakpörköltet ezekkel a bátor emberekkel, a Mount Everest lábánál élő hegyi mentőkkel. Szerette, nyíltnak és őszintének tartotta őket. Gyakran előfordult, hogy miközben nyugati termoszokból itták a jócskán megszukrozott teát, vagy a házilag készített rizsört, a serpák megosztották vele néhány titkukat. Lex vonzódott ezekhez az emberekhez. Ennek oka főként az volt, hogy ugyanabban a szakmában ténykedtek. Lex általában az Antarktisz jégvilágába induló expedíciókkal foglalkozott, kiképezte a vállalkozó szellemű embereket, Gyakran vezette őket, amolyan sarkvidéki idegen vezetőként élt, vagyis nagyjából azt csinálta, amit a serpák. Ő is kockára tette az életét, ő is tisztában volt azzal, hogy elég egyetlen hiba, és a Himalája, vagy az Antarktisz végez az emberrel. A halál mindig ott lebegett a fagyos levegőben. A Monteverest bár szelidebb volt, mint létezése óta bármikor, még mindig számtalan veszély tartogatott. A magasabb ormok tövében, a megközelíthetetlen völgyekben és szakadékokban, a gigantikus jég- és hótömegek alatt tetemek százai hevertek. A halottak többsége serpa volt. Lex nem félt a haláltól. Már sokszor találkozott vele, többször is végignézte barátai, ismerősei pusztulását, egyszer már ő is majdnem ott maradt. Oly sokszor látta a kaszást, hogy már nem találta Rémisztőnek. A saját pusztulásába bele tudott törődni, azt azonban sosem tudta volna elviselni, ha a gondjaira bízott emberek közül hal meg valaki. Hirtelen felerősödött a szél, porhó hullott rá. Lex testében szétáradt az adrenalin. Oldalra billentette a fejét, feszülte, hallgatózott. Arra számított, hogy meghallja a lavinákra jellemző dörgést. Amikor a csend nem hasadt szét, mély lélegzetet vett, és folytatta a mászást. Ez volt az a pillanat, amikor megszólalt a mobiltelefonja. Úgy érezte, megtört a varázs. A máskor halk csipogás most a modern világ robajának tűnt, ami a puszta létezésével is súlyos sebet ejt a természeten. Lex káromkodva a csuklójára akasztotta a baltáját, és lehajolt, hogy az övére erősített készülékre pillantson. Nem ismerte fel a számot, ezért arra gondolt, nem foglalkozik az egészszel. A telefon azonban nem hallgatott el. Lex dühösen letépte az arcáról a maszkot, gyors mozdulattal felvette a készülékhez tartozó heccetet, és megnyomta a megfelelő gombot. – Ki az? – kérdezte. A férfi hangja bársonyos volt és udvarias, precíz brit akcentussal beszélt. Miss Woods, öröm számomra, hogy beszélhetek önnel! Lexa zsebébe gyűrte a maszkot és tovább mászott felfelé. Maxwell Stefford vagyok, dorombolta a férfi. A par vállalatot képviselem. Kitalálom! Lexa jégfalba vágta a baltáját. Megint beperelnek minket? Féreért. Mr. Wieland nevében beszélek. Mit akar tőlünk a világ legnagyobb környezetszennyezőinek egyike? Mr. Wieland kifejezetten ön iránt érdeklődik Miss Woods. Lex belemélyeztette a bakancsán lévő fémfogakat a jégbe, és mindkét kezével megragadta a kötelet. Mr. Wieland támogatni kívánja az ön alapítványát, mondta Maxwell Stefford, Egy olyan összeggel, amiből egy teljes évig működhetnek. Cserébe pusztán találkozni szeretne önnel. Lex habozott. Évekkel korábban csatlakozott a környezetvédő tudósok alapítványához. Ez a nemzetközi csoport komoly akciókat hajtott végre a bolygón élő lények, emberek és nem emberek életének, jövőjének védelmében. Egyre több faj tűnt el örökre a föld felszínéről, és Lexnek az volt a meggyőződése, hogy minden egyes állat vagy növény kipusztulása Gyorsítja a folyamatot, fokozza a még életben lévőket fenyegető veszélyt. Az alapítvány tagjai és támogatói biztosra vették, hogy a szervezet létezése komoly pozitív hatást gyakorolhat bizonyos folyamatokra, némelyiket akár meg is állíthatja. Mint minden alapítvány esetében, itt is sok múlott a pénzen, a támogatókon és a szponzorokon, ám Stafford ajánlata hallatán, Lex kezdte megérteni, milyen lehet az ördöggel üzletelni. Vélend pénzével az alapítvány elérhetne néhány komolyabb eredményt, ám éppen Vélend volt az, aki a tevékenységével veszélybe sodort néhány fajt. Mikor? Holnap. Gondolom, tisztában vannak azzal, milyen nagy szükségünk van a pénzre, mondta Lex. Holnap azonban nem tudok oda menni. Egy hétre van szükségem, hogy visszajussak a civilizáltnak nevezett világba. Beszéd közben feljebb mászott, már csak néhány lábnyi távolság változtatt el a kumbu csúcsától, a jégfal legmagasabb pontjától, attól a helytől, ahol egy teniszpálya méretű, vízszintes sima jégfelület volt. Továbbítottam az információt Mr. Willennek, mondta Stefford. Lex feljebb kúszott. És mit felelt? kérdezte közben. Azt, hogy nincs ennyi időnk. Lex felemelte a kezét, és a könyökét felcsúsztatta a jégzuhatak peremére. Megfeszítette az izmait, és fejebb húzta magát. Ahogy a feje a perem fölé emelkedett, valami olyasmit látott, hogy azt hitte álmodik. Két fényes, tökéletes állapotban lévő márkás bakancsot. Felemelte a fejét, és a bakancs tulajdonosára a könnyű, vékonyka dzsekit viselő, jó képű fekete férfira nézett, akinek a háta mögött, nyitott ajtóval egy bel-212-es helikopter várakozott. A nő lecsatolta magát a kötéről, és megfogta a férfi előre nyújtott kezét. Stefford erőfeszítés nélkül felhúzta, és a vízszintes jégfelületre állította. Erre Miss Woods, mondta, és a helikopterre mutatott. A gép pilótája beindította a rotort, Stefford megfogta a lex karját, és a motorzúgást túl kiabálva közölte. Mr. Wheeland már alig várja az indulást. 4. A piramisok Teotihuacán mellett. Mexikó napjainkban.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 – Félretette. – Talált valamit! – suttogta valaki a tömegben. Sebastian az ecsette óvatosan félresöpörte a földet. Rövid idő múlva már látta a tárgy körvonalait. Kicsi volt, nagyjából akkora, mint egy pénzérme. – Mi lehet az? – kérdezte Márkó. Doktor de Rósza nem válaszolt. A földbe mélyeztette az ujjait és megérintette a tárgyat.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 mondta büszkén. Klassz srácok, mondta Lex udvarjasan. Ez itt a felesége? Az ex-feleségem, felelte a férfi. Előre nyújtotta a kezét. Graham Miller, vegyészmérnök vagyok. Kezet ráztak Alexa Woods, környezetvédelmi szakértő és idegenvezető. Willentnek dolgozik? Nem. Egy kisebb környezetvédő alapítvány munkatársa vagyok,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 Az ilyen napokon Lichton nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért változtatták át a hely eredeti nevét jó reménységre. Vélent es a Piper maru -nak. Közeledünk, hallatszott a hajó rádiójából. Lichton kapitánya fejére illesztette a headsetet. Itt Piper Maru, mondta. A leszállási engedét megadom, de vigyázzon magára, Vélent es Erős oldalszelünk van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 és a falra mutatott a gól A vörös vonalak falakat jelölnek, a narancs-sárga foltok tömör sziklának felelnek meg. A szakértői mállítása szerint ez egy piramis. Abban nem értenek egyet, hogy ki építette, és abban sem, hogy mikor. Sebastian de Róza érdeklődve kihúzta magát. – Mi okozta a hő kitörést? – kérdezte Thomas. – Nem tudjuk – mondta Willend.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 310 mérföldre, a Bauveoja szigettől. Charles Wieland erősen zihálni kezdett a folyosón, mielőtt elérte volna a szobáját. A szeme könnyezett, az arca elvörösödött. Lehajtotta a fejét, hogy visszafolytsa a köhögést, mert tudta, ha most elkezdi, akkor talán sosem lesz képes abba hagyni. Visszafolytotta a lélegzetét, de ennek ára volt. Megszédült, kis hián elesett. A golfütő az acélpadlóra koppant. Egy erős kar fonta átta derekát. Támaszkodjon rám! Hallatszott egy mély hang. Semmi baj, Max! Nyögte vilend. Kihúzta magát, félretolt a megszet. Adja ide az ütőmet, és nyissa ki az ajtót, mielőtt valaki meglát. A golfütőre támaszkodva bebotorkált a kabinjába. Max követte, Becsukta az ajtót, majd segített neki leülni az egyik bőrborítású székre. Amikor ezzel megvolt, a falhoz támasztotta a golfütőt, és egy átlátszó oxigénmaszkot nyújtott a főnöke felé. Vílend néhány mély lélegzetet vett, az arca lassan visszanyerte eredeti színét. – Köszönöm – súgta. Amikor visszatért az ereje, Wieland letette a maszkot és körbenézett a kórházi szobára emlékeztető kabinban. Fintorogni kezdett, amikor megérezte a szagot. A tükröt legyen szíves! Max a főnöke ellétolta a kerekes sminkasztalát, amihez jókora tükör tartozott. Azután hátrébb húzódott. Wieland egy hosszú percig a saját tükörképét vizsgálgatta, majd hátradőlt a széken és alámerült az emlékekben. 21 éves korában egy Harvardi diplom alapult a zsebében, és az ővé volt az a nem túl jelentős műholdas térképészettel foglalkozó cég, amelyet az apjától örökölt. Két évvel később megvásárolt egy kisebb kábel tv hálózatot, azután Nevada-ban vett egy telekommunikációs céget. Tíz évig tartó folyamatos fejlődés után, a Wieland iparvállalat már a világ legjelentősebb műholdrendszerekkel foglalkozó cég volt, az értéke jóval meghaladta a 300 milliárd dollárt. Miután megteremtette birodalma financiális alapjait, Charles Wieland nekilátott, hogy megváltoztassa a világot. Az ember mozgás terének növelése, ez volt a Wieland iparvállalat mottója és Charles Wieland személyes filozófiájának lényege. Két éves sem volt, amikor elvesztette az anyját. Dadák nevelték fel, akik mindenben teljesítették szigorú már-már zordapja kívánságait. A kis Charles sosem ismerhette meg a valódi, feltétel nélküli szülői szeretetet, és a hitet sem, így nem remélhetett segítséget semmiféle ember feletti hatalomtól. Nem tehetett mást, kialakította saját rendszerét, meghatározta magának az utat, és amikor már azon haladt, megesküdött, hogy vagyonát az emberi civilizáció határainak kiszélesítésére fogja használni. Ettől fogva kettős életet élt. A nyilvánosság előtt gondtalan milliárdos volt, fényüző partikat adott, részt vett a különböző társasági eseményeken, luxusszállodákat vásárolt San francisco Párizsban és Londonban, kaszinót épített Las Vegasban, és eljátszotta az élfhajház playboy szerepét, mindig volt mellette néhány gyönyörű nő, és a féle hóbortként mindig magával vitt egy golfütőt. Ám mindez csak díszlet volt, álca, aminek takarásában nyugodtan dolgozhatott valódi céljainak elérése érdekében. Miközben megnyitotta a Wild We West Hotelt San Franciscóban, az emberei titokban megszerezték a Szilikonvölgy egyik nanotechnológiával foglalkozó cégét. Amikor részt vett egy londoni színházi bemutatón, az ügyvédei megvásárolták a Pittsburgh közelében lévő robottechnológiai üzemek egyikét. Amikor Párizsban az egyik divatrendezvényen szórakozott, a cége meglehetősen erőszakos eszközökkel bekebelezte Seattle egyik gyógyszergyárát. Ugyanezen a napon az övé lett egy kiotói génkutató központ. Mire betöltötte a 40. évét, az egész világon ő biztosította a legnagyobb támogatást a különböző tudományos kutatásokhoz. Négy évvel azelőtt, hogy összetoborozta a csapatot, Wieland azt mondta Max Staffordnak, hogy 40 esztendő múlva a vállalata készen fog állni arra, hogy létrehozzon egy bázista holdon, a nyugalom tengere mellett. Akkor még úgy érezte, semmi sem akadályozhatja meg, hogy elérje ezt a célját. Azután megállapították, hogy tüdőrákja van, és rá kellett döbbennie, nemhogy negyven, de négy évig sem fog élni. Ez az idő azután négy hónapra csökkent, végül bele kellett törődnie abba, hogy legjobb esetben 40 napja van hátra. Ezért volt számára fontos az Antarktiszon felfedezett építmény és az expedíció. Úgy érezte, ez az utolsó esélye arra, hogy komoly nyomot hagyjon maga után a világban. Ezért volt végtelenül hálás annak az embernek, aki lehetővé tette számára ezt a kalandot. 15 perc pihenés és... és ismét fel tudom venni az állarcomat. Át fogok menni az irodámba. Tényleg ezt akarja? Talán jobb lenne, ha nyugóvóra térne. Mének? Úgysem alszom. Vélend mély lélegzetet vett, és az arcára erőltetett egy mosolyt. Az elmúlt három hónapban pótolhatatlanná tette magát Max. Kiváló munkát végzett. Megtalálta a legjobb embereket, napok alatt megszervezte ezt az expedíciót. Ez a feladatom. Vélend félretolta maga elől a tükröt. Nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan lejátszódik. Max odalépett mellé, és meghökkentő gyengétséggel a vállára tette a kezét. Ha ilyen erőfeszítéseket tesz, azzal csak felgyorsítja a rák fejlődését. Habozott, hirtelen nem tudta eldönteni, felhozza -e az érveit. Úgy érezte ez a kötelessége. Talán mégsem kellene velünk jönnie. Itt maradhatna. Figyelhetni a fejleményeket, mondjuk rádión keresztül. Vélend egy csapdába esett állat félelmével pillantott az oxigéntartályokra, a kórházi ágyra, a gyógyszerekre és az orvosi berendezésekre, majd megrázta a fejét. Haldoklom, Max. Legyek átkozott, ha itt csinálom végig. Sebastian de Rosa a hajó egyik tisztjének útmutatását követve találta meg a kabinját. Kinyitotta az ajtót és belépett. Megkönnyebbülten látta, hogy a kabin sokkal inkább hasonlít egy luxus óceánjáró egyik lakosztályára, mint egy jégtörő vendégszobájára. Először arra gondolt, hogy talán összetévesztették valakivel, de aztán a szoba közepén felfedezte a csomagjait. Szóval mégis jó helyen járok. Kinyitotta az ütött-kopott bőröndöt, kiemelt belőle egy ölnyi ruhát. Meglepetten tapasztalta, hogy a szekrény nem üres, könnyű, sportos ruhákat talált benne, amelyek érdekes módon megfeleltek mindennapinak éppen nem nevezhető ízlésének. Kapott hideg ellenvédő öltözéket is, meg néhány kisebb felszerelési tárgyat. Vízhatlan nadrágok és dzsekik, vetterek és zoknik, alsónemű, kesztyű, bakancs, kalap, élénksárga polarek pulóverek, valamennyi ruhadarabon ott díszelgett a Vélendipar vállalat címere. Egy gyors ruhapróba során kiderült, valamennyi darab az ő mérete. Mr. Charles Vélend, miért nem találkoztunk hamarabb? nevetett. Még mindig izgatott volt attól, amit az eligazítás során hallott. Úgy érezte, ez lesz az utolsó esélye arra, hogy bebizonyítsa mindaz, amit az akadémikusok és tudósok eddig összeírkáltak az emberi kultúra kialakulásáról, nem egyéb, mint nevetséges feltételezések halmaza, féligasságok és szimpla hazugságok szövedéke. Pusztán az a tény, hogy az Antarktiszon felfedeztek egy templomkomplexumot, összezúzta a modern archeológia valamennyi koncepcióját, az objektívnek nevezett, de a bizonyítékokkal nem törődő tudósok érveit. Titokban egész élete során valami hasonlóan nagy lehetőségről álmodozott. Egyetemista korában Sebastian engedét kapott arra, hogy tanulmányozza a kongresszusi könyvtárban őrzött portolánokat, a 14. és 15. századból származó az akkori hajósok által rajzolt térképeket. Az egyiket, amit megvizsgált, 1530-ban készítette egy bizonyos Oronteus Finnaeus Az öreg fiú meghökkentő pontosággal rajzolta meg az Antarktis partvonalát, az öblöket, a beszögeléseket, a folyókat, a hegyeket. Ilyen részletes és főként valósághű térképeket a modern kor embere csak a műholdas eszközök felfedezése után tudott készíteni. Szebasztián sohasem értette, hogyan lehet Fineusz portolánja ennyire pontos. Hogyan? Hogyan csinálta? Töprengett. A kartográfusoktól megtudta, hogy a felfedezések korából származó portolánok többsége másolat. Egyszerű kópia, amit a még régebbi korokban a rómaiak és az egyiptomiak által rajzolt térképekről készítettek. Ez még homályosabbá tette a térképet. A négyezer éve élt egyiptomiak kultúrája valóban fejlett volt, de dőreség lett volna azt feltételezni róluk, hogy törékeny bárkáikkal eljutottak az Antarktiszra. De ha félretesszük azt a tényt, hogy nem is rendelkeztek megfelelő flottával, az első Keops Keup hozta létre Krisztus születés előtt kétezer évvel, ha elfogadjuk, hogy leküzdötték az irdatlan távolságot, az óceánt, akkor sem rajzolhatták meg az Antarktisz térképét, mert a kontinenst iszonyúan vastag jég és hórétek fette. Ahhoz, hogy ilyen pontos kartográfiai munkát végezzenek, minimum a szonáris technikát kellett volna ismerniük, ez pedig természetesen képtelenség. Tehát a kérdés továbbra is megválaszolatlanul maradt. Ki és hogyan térképezte fel az Antarktiszt az ókor elején vagy közepén? Sebastian arra a következtetése jutott, hogy két elfogadható magyarázat létezik. Az egyiket Erich von Deniken írta le 1967-ben az Istenek ivadékai vagyunk című könyvében. Von Deniken úgy vélte, hogy néhány évezreddel ezelőtt földön kívüli idegen lények látogattak el a földre, ők segítettek az akkor élő primitív embereknek a térképek megrajzolásában, a piramisok felépítésében, a naptárak megtervezésében. Később azokat a helyeket, ahol az emberek találkoztak ezekkel a lényekkel, szentnek tartották. A másik teória, Sebastian sajátja nem volt ennyire fantasztikus. Úgy gondolta, hogy az eredeti térképet, amelyről Finausz készített másolatot, még abban a korban rajzolták, amikor az Antarktisz lakható hely volt, amikor nem borította a jégtakaró. Akkoriban egy, azóta már elfeledett civilizáció hazája lehetett. Fineau's portolányának, valamint az Isztambulban megtalált Piriré térképnek a puszta léte azt bizonyította, hogy Sebastián de Rosa elképzelése helytálló. Amikor ismertette az elméletét a többi archeológussal, a kollégái gyakorlatilag kinevették, Dilettánsnak nevezték, pedig az elmélet kézzel fogható bizonyítékai léteztek, sőt, a tudósok számára hozzáférhetőek voltak a kongresszusi könyvtárban. Csak annyit kellett volna tenniük, hogy kinyitják a szemüket. A kiúzanító incidens követően Sebastián levonta a következtetéseket. Az egyik lehetőség az volt, hogy a kollégái el sem olvasták a tanulmányát, a másik pedig az, hogy egyszerűen nem tudtak, vagy nem mertek szembesülni az igazsággal. Bármi volt is azok, a piramis, amit Villent felfedezett az Antarktiszon, feltételezve, hogy valóban olyan komplexum volt, ami ennek látszott, mindenképpen megváltoztatja majd a konvencionális gondolkodástól elszakadni képtelen tudóstársadalmat. Ezt próbálják figyelmen kívül hagyni. Miután megborotválkozott és átöltözött a vacsorához, Sebastian szórakozottan fütyörészni kezdett. Vidám volt, mert úgy érezte, bár hosszú éveken át mellőzték, kinevették, ostobának tartották, vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyták az elméleteit, most végre Szilárd megingathatatlan bizonyítékokat tárhat a világ elé. Lex lehúnyt szemmel állt a forró zuhany alatt. Két hetet töltött a terepen, 24 óránál is többet utazott, a fürdő valóságos megváltás volt számára. A szappantartóban egy felbontatlan Szavon de Marseille-t talált. A drága olivaolajjal készült szappant egyenesen Dél-Franciaországból hozták. Megszagolta és elhúzta a száját. Biztos ez is Charles Véland egyik luxusszállodájából való. Nem lepte meg a dolog. A szappan, a környezet, a felszerelés, a gépek és járművek, a ruhák, amiket a szekrényben talált, minden az bizonyította, hogy Vélend tényleg a világ legnagyobb menői közé tartozik, és komolyan veszi ezt a küldetést. Lex tisztában volt azzal, hogy jó ócskán profitálhatna a kalandból, mégsem akarta eladni magát. Az aranykalitka hiába van aranyból, mégiscsak kalitka. Sosem bírta a kötöttséget, a bezártságot, most is szívesebben lett volna egy szerény sátorban, valahol az Everest északi oldalán. Úgy érezte, ha használja a szappant, gyakorlatilag megadja magát Villennek, de muszáj volt megfürdenie. Fintorogva kinyitotta a papírdobozt, és miközben beszappanozta a testét, a mágnásra gondolt, megpróbálta megállapítani, milyen ember. Minden jel arra utalt, hogy Wieland a különc, sőt, bogaras milliárdosok közé tartozik. Az expedíció, amire olyan sokat költött, a jelek szerint időpocsékolás. Ráadásul veszélyes időpocsékolás, olyan kaland, aminek során a csapat minden tagja elpusztulhat. Lex már találkozott olyan fickókkal, akik túl gazdagok voltak és túlságosan unatkoztak, akik túlságosan nagyra tartották magukat. Dilettánsok voltak, akik rövid időre foglalkozni kezdtek valamivel, aztán ráuntak a dolgokra, és valami másba kaptak bele, a legdivatosabb hóbortot tették a magukévá, vagy valami olyas méránt kezdtek érdeklődni, amit a tévében láttak. Lex kinemálhatta őket, de a velük szembeni gyűlöletét nem az iricség táplálta. Igen. Ezek az emberek rendelkeztek pénzel és hatalommal, ami soha sohasem lehetett része, de nem ez számított. Az a tény bosszantotta, hogy a mágnások az unott milliárdosok szórakozásból csináltak ostobaságokat, hülyeségekre költötték a pénzüket, miközben a valódi tudósok, a valódi kutatók, akik egész életüket egy-egy projektnek szentelték, kénytelenek voltak meghunyászkodó kutyaként lesni a morzsákat, amik a nagyfiúk asztaláról esetleg eléjük hullottak. A morzsákat, vagyis a támogatásokat, az alapítványi pénzeket, amelyeket általában csak azért kaptak meg, hogy a gazdagok könyvelésében mutatkozzon némi tétel. Lex fürdés közben szinte hallott a gépkaplannak, az alapítvány gazdasági igazgatójának a hangját. – Rajta, Lex! Vágj bele! Ha meghajolunk! Ha beállunk melléjük, az semmibe sem kerül nekünk, de pénzt hoz az alapítványnak. Rajta, csináld meg! Gép mindig úgy beszélt, mint a Nike reklámok szereplői. Rajta, csináld! Lex elfogadta a pénzt, amit Vélendig ért az alapítványnak, de nem volt hajlandó részt venni egy tudományos expedíciónak álcázott kollektív öngyilkosságban. Úgy vélte, Vélendés csapata a legjobb esetben eljut a Bauveoja szigetig, Quinn és társai, valamennyien környezeti katasztrófák, lyukat fúrnak a jégbe, a piramisról beszélő archeológusok pedig találni fognak egy hatalmas darabot, egy különös formájú jégtömböt, egy vulkanikus eredetű sziklát, esetleg valamilyen más a természet által előállított formációt, vagyis rábukkannak arra a valamire, amit a műholdas képek alapján, piramisnak, történelem előtti templomnak véltek. Ami a legrosszabb esetet illeti, az túlságosan borzasztó volt ahhoz, hogy Lex belegondoljon. Nagyon jól emlékezett azokra a túráira, amelyek során feljutott az Everestre. A levegő olyan ritka volt, hogy olyan érzése támadt, mint egy szívószálon keresztül lélegezne, iszonyú volt a hideg, a szélsebesség elérte az óránkénti százmérföldet. Az embernek ilyen körülmények között minden apró mozdulat fájdalmat okoz, és ahogy közeledik a célhoz, a kínyai csak fokozódnak. S mindez piknik volt ahhoz képest, amire és csapata készült. Ha valami nem a várakozásnak megfelelően alakul. Az embereknek igen kellemetlen élményben lesz részük. Lex tudta, nélküle, a tapasztalatai nélkül esélyük sem lehet. Miközben lemosta a szappahabot csokoládébarna bőréről, azon győzködte magát, hogy az expedíciónak akkor sincs több esélye, ha ő is vílendel tart. Egy hosszú percig mozdulatlanul állt a forró vízsugár alatt. Zuhanyzás közben sikerült megszabadulni a bűntudattól, amit az okozott neki, hogy egyáltalán eljött, és bizonyos mértékig teljesítette villent kérését, ám továbbra is furdalta a lelkismerete amiatt, hogy gyakorlatilag a sorsukra hagyta az embereket, akiket a milliárdos maga mellé csábított. Lex kivett a szekrényből egy farmert meg egy szvettert, de a többi ruhához nem nyúlt. Ezeket is csak azért vette fel, mert a saját ruhái között már egyetlen tiszta sem volt. Elhatározta, ha elindul, semmit sem visz majd magával. Éppen a holmiát pakolgatta, amikor kopogtattak. Beszéltem Mr. wieland -el. Lépett be Max Stefford. A pénzt már átutalták az alapítvány számlájára. Helikopter vár önre, hogy hazavigye. Max megfordult. Ezek szerint találtak valakit helyettem? Kit? kérdezte Lex. A férfi megállt az ajtó előtt, de nem nézett vissza. Gerard mördok lép a helyére. Mondta és becsukta az ajtót. Lex tizenöt perce később bekopogott Charles Weiland irodájának ajtaján. Szabad? Lex beviharzott. Vélend egy hatalmas töltyfa íróasztal mögött egy bőrborítású karosszékben ült. A helyiség tágas volt, a berendezés elegáns. Az asztalon az expedíció tagjainak adatait tartalmazó dossziék feküdtek. Irónikus, de Vélend épp Lex anyagát olvasgatta. Jerry Murdoch két évszakot töltött a égen, még nem elég jó, jelentette ki Lex. Vélend félrefordította a fejét. Ez nem a maga gondja. Lex rátámaszkodott az íróasztalra. Mi a helyzet Paul Woodmannel, vagy Andrew Keelerrel? Megkerestük őket. És? Nagyjából ugyanazt az ostobaságot mondták, amit ön. lépett be az irodába, meg Stefford. Mr. Wieland, amit mondtam, az nem ostobaság. Ha erőlteti a dolgot, ha ilyen iramot diktál, az emberek megsérülhetnek, sőt akár meg is hallhatnak. Vélend a nőre nézett, a tekintete kifejezetten dühös volt. Miss Woods, nem értem, mit akar. Nem az Everesten vagyunk. Csupán annyit kértünk öntől, hogy vezessen el minket a hajótól a piramisig, majd vissza. Ez minden. És a piramis belsejében tett túrával mi a helyzet? Emiatt nem magának kell aggódnia. Jussunk el a helyszínre. Ha már ott vagyunk, minden rendben lesz. A pénzért megkapható legjobb emberek és legjobb eszközök állnak a rendelkezésünkre. Lex szeme villámokat szúrt. Tényleg nem érti a dolgot? Ha egy csapat élére állok, nem hagyom el az embereimet. Vélend az íróasztalra tette a kezét. Igazán nagyra értékelem a szenvedélyességét, az eltökéltségét és a tudását. Éppen ezért szeretném, ha mégis velünk tartana. Lex megrázta a fejét. Óriási hibát követel", mondta villennek. Willand megérintett egy papírlapot. Ez a meteorológiai jelentés. Fokozódik a szélerőssége. "Lichton kapitány azt mondta, elkerüljük a vihar középpontját, a hajónak nem eshet baja. Ami viszont az öntávozását illeti. Nos, a helikopter a következő néhány órában nem szállhat fel. Felállt, Megkerülte az íróasztalt, és megérintette a nő karját. Gondolja át az ajánlatomat, Miss Woods. Vacsorázzon együtt a többiekkel. Ha nem változik meg az álláspontja, megígérem, hogy néhány órán belül elhagyhatja a hajót. Ami a kaját illeti, a főnök nem túlzott. Kiáltott fel Miller teleszájjal. Még egy kis bort. Chateau Latif 77 Kitűnő évjárat. Miller bólintott, Sebastian pedig teletöltötte a poharát. Igyünk a franciákra, akik ilyen pompás borokat készítenek, emelte fel a poharát az archeológus. Még így műanyag pohárból is finom. Az étel és a tálalás meglehetős ellentétben állt egymással. A finom falatokat és a pompás borokat egyszerű fémtálcákon, tányérokon és poharakban szolgálták fel. Jobban mondva, így vehették át Mr. Wieland vendégei a konyhapultnál. Sebastián elégedetten dőlt hátra a székén, az ebédlőben hallható zsibongásról az egyetemi évei, a kollégium kezdéje jutott eszébe. Mr. Wieland nem vacsorázott együtt a vendégeivel, és stefort sem mutatkozott. Sebastian nem zavarta különösebben a dolog, mivel azt a szomszédjai kellemes csalódást okoztak neki. – Az a fickó, aki az ételt osztotta – szólalt meg Miller. – Az is valaki. – Azt hiszem, már láttam őt valamelyik tévécsatorna főzőcskézős műsorában. – Sokat nézed a tévét? – kérdezte Sebastian. – Leavelandben nem sok egyebet lehet csinálni. Legalábbis nekem nem jut más szórakozás. Főként, amióta elváltam. Szóval Clevelandből jöttél? kérdezte Thomas. Igen, ott születtem, ott vettem meg az első vegyész készletemet, ott robbantottam fel a szüleim garázsát. Az egyetem után ott találtam állást, ott nősültem meg, és most is ott élek. Szóval nem sokat jártál a világban, igaz? kérdezte Lex, aki vacsora közben mind a három férfival összetegeződött. Nem, dehogy! Tulajdonképpen csak akkor hagytam el Clevelandet, amikor egyetemre jártam. Hol tanultál? A Columbuson. Lex észrevette, hogy Sebastian hunyorogni kezd, aztán megdörzsöli a térdét. Minden rendben? Pár évvel ezelőtt széttört a térdem. Egy fémpálca tartja össze a csontjaimat. Hidegben iszonyúan fáj. Valamilyen régészeti túra során történt a dolog? Thomas felnevetett és gyorsan ivott egy kordjborot. A Sierra Madríban, mondta Sebastian. Lex meghükkent. A hegyekben. Nem, az államokban. Pontosabban Denverben, a Sierra Madre nevű bárban. Túl sok teki ittam és leestem a gépbikáról. Lex hátradőlt a székén és hangosan vidáman felnevetett. Sebastian is elmosolyodott. Az ebédlő túlsó oldalán a munkások között helyet foglaló Quinn a brékerek asztalánál ülő nőt vizsgálgatta. Connors, a társa érdeklődve nézett rá. Szerinted azért van itt, hogy leállítson minket? Quinn megrázta a fejét. Nem tud megállítani minket. Vélend az alkalmazónk. Miss Woods meg a környezetvédő. A brékerek sosem lesznek olyan erősek, hogy megfékezzék Vélendet. Alaszkában azért sikerült neki, nem? Neki, meg annak az átkozott alapítványának. Quinn úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a társa megjegyzését. Nem vette le a szemét a nőről. Azt hiszem, most egy darabig nem kaphatnék munkanélküli segét, folytatta Connors. Muszáj elvégeznem ezt a munkát. Ha kifizetnek érte, akkor nekem nagyon jó lesz. Szárok rád, Connors. Connors felnevetett és bort töltött Queen poharába. Így még egyet, főnök, Rátfér. fér. Queen az asztalra csapott. Látod, ebben igazad van, kiáltotta. De elég volt ebből az illatos francia szőlőléből. Menjünk le a kabinba, és ígyunk meg pár üvegsört. Mondjuk hatot, esetleg hetet. Rúgjunk be, mint az állat. Ki az a pasas? kérdezte Sebastian és a feléjük meredő ember irányába intett. Lex ivott egy korty bort, mielőtt válaszolt. Az, Quinn. alaszkában találkoztam vele. Olajat kutatott az embereivel. Volt vele néhány alaszkai is, de leállítottuk. Mármint az a környezetvédő csoport állította le, amelyiknek dolgozom. Szerintem még mindig haragszik rám. Én se felejteném el egy hamar az ilyesmit mondta Miller. Mármint azt, ha valaki megakadályozná, hogy elvégezzem a munkámat. Ez a piramis, mondta Lex, hogy témát váltson. Mit gondoltok? Tényleg ott lehet a jég alatt? Elképzelhető, felelte Sebastian. Ez lenne az évszázad felfedezése. A puszta létezésével igazolná néhány elméletemet. Véleményem szerint négyezer évvel ezelőtt elhallgatott. Lex már nem figyelt rá, a háta mögé mereztette a szemét. Untatlak? Lex eltolta az asztaltól a székét, és megérintette Miller, azután Sebastian korját. Gyertek ki! Valamennyien! Te is, Thomas! Mi történt? A nő nem felelt. Elindult az ajtó felé. Sebastian felállt és követte. Thomas is azonnal felpattant. Miller lenyelt még egy utolsó falatot. Ő is felállt, és a többiek után loholt. Lex kivezette a férfiakat a fedélzetre. Jéghideg szél vágott végig rajtuk, elrabolta tőlük az ebédlőben a testükbe gyűjtött meleget, de minden kellemetlenségtől megfeledkeztek, amikor megpillantották az eléjük táruló látványt. – Szent Isten! – kiáltott fel Tomasz. Az éjszaka jégbolt egyetlen szikrázó fényzuhatag volt. Délen színes, kaotikus szövevényt alkotva függőleges fénysávok kígyóztak. Az élénkebb, erősebb színek, mintha lángra lobbantak volna, a sötétebb foltok pedig ritmusosan pulzáltak. A vörös, zöld, kék sávokból álló gigantikus függöny úgy mozgott, mintha valami csillagközi szél lobogtatná. Lex szélesre tárta a karjait, és olyan mozdulatot tett, mintha magához akarná ölelni a látványt. Ez az Aura Australis. Más néven déli fény. Sebastian megkövülten állt. Még sohasem láttam ilyen gyönyörűséget. Miller megigazította a szemüvegét, és a kabátja zsebéből gyorsan előkapta a digitális kamerát. Az atmoszféra felső részében van, magyarázta. A föld mágneses mezője eltéríti a napból kiáramló protonokat és elektronokat, és így egyfajta szoláris sugárvihar jön létre. – Engem nem érdekel, hogy micsoda, mondta Sebastian. – Ez csodálatos. De azért köszönöm a szakszerű magyarázatot, Doki. – Szívesen! – Miller készített néhány képet. – Ami azt illeti tényleg szép. Lex rádölt a korlátra és felnézett az égre. Sekleton egyszer azt mondta, hogy az Antarktisz nem más, mint az emberiség előtt álló utolsó nagy út végállomása. Az egész világon ez az egyetlen olyan hely, aminek nincs gazdája, ami teljes mértékben szabad. Elmosolyodott. Itt nem élnek nagy ember tömegek. Ez a földrész még mindig a pingvineké. Miller elgondolkodva nézett a nőre. Őszintén szeretném, ha mégis velünk tartanál, mondta. Lex rámosolygott, de megrázta a fejét. Pedig, folytatta Miller. Igazán jó lenne. Valamennyünk érdekében. Megfogta Lex karját. Veled nagyobb biztonságban lennénk. Figyelj, mondj már igent. Ne kényszeríts rá, hogy megint megmutassam a gyermekeimről készült fotókat. Tudod, az igazat megvalva nem túl helyesek a srácaid. Nevetett Lex. Mi lenne, ha mindegyik kötöktől összegyűjtenénk a családi fotókat? Kérdezte Sebastian. Ha látnád azt a sok gyereket meg feleséget, akik hazavárják apucit, igent mondanál? Lex elkomolyodva a férfiak szemébe nézett. Adok nektek egy jó tanácsot. Ha ezt megfogadjátok, nem lehet bajotok. Maradjatok a hajón. Ez lehetetlen, mondta Sebastian. Te is tudod. Fiúk, az én munkám első és legfontosabb szabálya az, hogy nem viszem az embereket olyan helyekre, amelyek meglátogatására nem készültek fel. Figyelj, mondta Sebastián Engem Mexikóban vár a csapatom. Fontos dolgom lenne, de ha a fele igaz annak, amit Vélend állít, akkor ezzel a lelettel megváltoztathatjuk a történelmet. Vélendet leginkább az érdekli, hogy a vagyonát szaporítsa. Ezen az úton is keresni akar pár milliárdot felelte Lex. Ezért a legkevésbé sem foglalkozik azzal, hogy biztonságban vagytok-e. Sebastian közelebb lépett a nőhöz. Kérdeznék valamit. Itt vagy. Ismered ezt a helyet. Szerinted mikor van több esélyünk az életben maradásra? Akkor, ha te kísérsz minket, vagy akkor, ha idehozatnak helyetted egy másodosztályú idegen vezetőt? Lex nem felelt, de az arc kifejezése elárult a miára fejében. Szerinted tükörbe tudnál nézni? Folytatta Sebastian. Ha nem mondasz, és történik velünk valami? Lex kinyitotta a száját, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. Váratlanul egy magas szőkenő jelent meg a fedélzeten. Miss Woods, a helikoptere indulásra készen áll. Már csak önre vár. 7. 2000 mérfölddel a nyugalom tengere felett. A hold gravitációs mezejének külső határvonalán egy gigantikus jármű bukkant elő a hiperűrből. Kecsesen, könnyedén végighaladt a gémező ívén, amikor a nap ért, hatalmas árnyékot vetett a föld hű kísérőjének ezüstfehér arcára. A közel egy kilométer hosszú kecses hajó inkább hasonlított egy tengermélyi állatra, egy ragadozó madárra, vagy valamilyen más sejt tömegre, mint egy csillagközi járműre. Ahogy Némán haladt az űrben, egymás után deaktiválódtak a hiperhajtó művei, a fúvókáiból keskeny csíkban ionfelhő lökődött ki, amely segített ráállni a végső célpontjához, a körülbelül 238.000 mérföld távolságban lévő felhőfátyollal körülvett kékeszöld bolygó felé vezető irányvektorra. A hajó belsejében automatikusan aktiválódtak az energiaellátásért és a létfeltételek biztosításáért felelős rendszerek. A labirintusszerű folyosókat is a kupolás helyiségeket forró, nedves oxigénben gazdag, trópusi levegő árasztotta el. A fedélzeteken sorban kigyulladtak a hüllőzölt fények. A csillagközi hajó berendezése egyszerű, már-már primitív volt, sokban emlékeztetett az alacsonyabb rangú szamurájok erődjeire, vagy a középkori kastélyok kínzó kamráira. A félhomályban árnyékok táncoltak a meccet hieroglifákkal díszített falak előtt, a magas kupolás mennyezetekhez hasonlót a földön, a gótikus katedrálisokban lehet látni, de ezeket vérvörös fény árasztotta el. A hajó bizonyos részei organikusnak tűntek. A fegyvertár például egy gigászi szörnyetek gyomrának belsejére emlékeztetett. A teret mindenütt ívelt, bordákra emlékeztető fémrudak osztották fel. Az álbordák közötti fal részeket primitívnek nevezhető festményekkel díszítették, Ezekre akasztották fel a fegyvereket, amelyek első ránézésre a földi középkori gyilokszerszámok és valami fejlett, nem emberi technológia sajátos elegei voltak. Teleszkópos nyelű láncsák, megsárgult csontokból és hipermodern ötvözetekből összerakott, karcerű tárgyak, kétélű fűrészes pengéjű, vízes markolatú szertartási tőrök, fogakkal kirakott bunkók és buzogányok, lézeres technikával élesre és hegyesre köszörült dobócsillagok, rövid, de vastag hajító A korábbi vadászatok vérmacskos trófeáit is ebben a komor helyezték el. Különböző formájú és méretű koponyák, némeiken ott is lyukak látszottak, ahol nem kellett volna nyílásoknak lenniük, üres szemgödrű halálfejek, agyarakkal és éles fogakkal teli állkapcsok. Az egyik áttetsző fal mögött különböző fegyverek, a ragadozók áldozatainak eszközei sorakoztak, itt is volt minden, a kőhegyű láncsától kezdve az olyan részecske sugárzóig, amelyel akár egész hegyeket ketté lehetett volna szelni. A fegyvertár mögött a különös hátborzongató hajó szívében egy monitor világított. Először valami kékes gomolygást mutatott, majd megjelent rajta a hatalmas óceán közepén lebegő Piper Maru hőképe. A kép alatt apró madárláb nyomokra emlékeztető írásjelek villogtak. A hajó kibernetikus agya pontosan kiszámította a jégtörő és az Antarktiszon látható piramiszerű építmény közötti távolságot. Amikor meglett a számítás eredménye, a komputer riadót fújt, a hajó minden pontján meccő kígyósziszegést lehetett hallani. A központi monitor körül kigyulladtak a fények, a konzolok között láthatóvá vált egy henger alakú kamra. A kamra áttetsző falai mögött sűrű, fehér köt kavargott, az alján, mint valami medencében, sötét folyadék csillogott. Az egyik nyíláson keresztül meleg levegő fúvódott a kamrába. Ez a légáramlat megkavarta az átlátszatlan ködöt, s mintegy lerántotta a leplet a kamra peremén álló öt üvegfalú fagyasztóhengerről. A fagyasztóhengerek előső része kinyílt, testek zuhantak ki belőlük a fekete nyúlós folyadékba. A folyadék örvényleni kezdett, a felszíne alatt hatalmas testek mozogtak. Széles, pettyes fejek bukkantak ki alóla, Arcok, amelyek egyszer emlékeztettek a rovarokra, a hüllőkre és a rákokra. A fejek közepetáján, villogó szemekben brutalitás csillogott, de ott világított bennük az értelem szikrája is. A fejek a monitor felé fordultak. Az intelligensnek tűnő lények megpillantották a Piper Maru hőképét. Felegyenesedtek és bestiális mordulásokat hallatva, Ingerülten széttárták a szájnyílásuk négy sarkában lévő, agyarakban végződő újszerű képződményeket. 8. A Piper Maru fedélzetén, 11 mérföldre az Antarktisz partjaitól. Az ég olyan volt akár egy ólom színű tető, Az alacsonyan függő teliholdat csak időnként tették láthatóvá,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 a vezérlő központi monitorán megjelent egy kép. A szürke, statikus sávok sokat rontottak a minőségén, de így is ki lehetett venni a hatalmas, végtelennek tűnő végig végigvonuló járművek sorát. 10. Az Antarktiszon hét mérföldnyire északra a Bóveolja bálnavadászteleptől.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 Már többször bebizonyosodott, hogy sarkvidéki körülmények között minden szempontból megfelelő. Erős a hajtóműve, a lánctalpai számára gyakorlatilag semmi sem jelent akadályt, a jókor ablakok pedig lehetővé tették az utasai számára, hogy szemmel tartsák a terepet. Lex végigpillantott a fényben csillámló érintetlen tájon. Az arcát közben az ablakhoz szorította,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 Ha belesnek valami szakadékba, és meghalnak, így könnyebben megtaláljuk a hullájukat. Thomas nyelt egyet, bólintott, és gyorsan arrébb húzódott. Hosoljunk szét! kiáltotta túl Max a szélbömbölését. Keressük meg a viszonylag ép épületeket. Ez a telep lesz a bázisunk. Ha a szél felerősödik, a sátraink nem fognak védelmet nyújtani. Stefford a melósok felé fordult. Mr. Queen!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 Nem. Nézze meg a jeget. Semmi nyom. Senki sincs odalent. Vélend homlok ráncolva töprengett. Legközelebb, mikor halad el fölöttünk a nagy madár. Max ford az órájára pillantott. Tizenegy perc ezelőtt megtörtént. Szóljon át új Mexikóba. Szerezze meg a vonatkozó adatokat. Miközben Max letöltötte a műholdas jelentéseket, Kvén az aknához irányította az egyik heglundot, és bekapcsoltatta a reflektorait. A fénycsóvák a verem mélyére hatoltak. Miller és a munkások közül néhányan odagyültek az akna köré, ám Connors hátrébb parancsolta őket. Nem szeretném, ha valaki lezuhanna. Egy mentőakció újabb időveszteséget okozna. Wieland a heglund oldalához dőlve várta meg Max Steffordot.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 Max Stefford egy másik papírlapot terített elé. Vélend azt is szemügyre vette. Semmi. Sebastian a térképre merett. Szóval az aknát az elmúlt 24 órában készítették. Az lehetetlen, mondta Quinn. Akár lehetetlen, akár nem, az akna létezik, mondta Sebastian. Quinnre nézett. A munkások vezetőjének nabbarnitott homlokán lüktetni kezdett egyért.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 A hangja gyenge volt, de a szeméből nem tűnt el a korábbi tűz. Vilend rátámaszkodott a heglondra, és közben megszorította Max Stefort karját. A második helyezetnek nem járdi, jelentette ki. Megértette Max? Az embereim bármire hajlandók, uram, bólintott a fiatal ember. Az akna körül emberek nyüzsögtek. Valamennyi heglondot közelebb hozták,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 Őt két tarfejű izmos, a Vélend iparvállalat logójával díszített kabátot viselő férfi követte. Stefford egy Icom IC4 UHF kommunikátor tartott, aminek hangszórójából éles recsegés hallatszott. Krén jelentkezett, uram. Azt mondja, vihar közeledik a telepirányába. Vélend a nőre nézett. Árthat nekünk? 700 láb mélységben vagyunk a jég alatt.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 Meg Stafford a főnöke után kapott, de elkésett. A heves kapálózással csak annyit ért el, hogy összegubancolta a saját kábelét. A Staffordal alatt ereszkedő Sebastian észrevette a feléje milliárdost. Kinyújtotta a kezét, hogy elkapja, ám Weillandet megelőzte a laptopja. A nem túl nagy, de kemény tárgy félrelökte az archeológus kezét. Sebastian elvesztette az egyensúlyát,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 A hajó legénysége döbbenten bámulta a sebességét fokozatosan növelő optikai torzulást. Lichton kapitány mindkét kezével megragadta a korlátot. – Kapaszkodjanak! – kiáltott fel. Egy másodperce később az azonosítatlan repülőobjektum elérte a hajót. A legénység különös elektronikus sikoit hallott. Az objektum a közvetlen közelükbe ért, már a fejük fölött süvített.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 Lichton kapitány feltápászkodott, és a távolba meresztette a szemét. Riassza Quint azonnal. A szél tombol váramlott le a hegyoldaláról, és halálos minden cétzúzó erővel rontott rá a bálnavadász telepre. Kén megpróbálta a maradni, az iszonyatos légáramlás, keményre fagyott havat, apró jégdarabokat zúdított rá, de ez sem akadályozta meg abban,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 a kezébe nyomta a kommunikátort. – Keresnek! Azt hiszem a Maru-ról? Azt hiszed? Elég vacak a vétel. Queen talács pillantást vetett a társára, majd a fejéhez emelte a készüléket. – Itt Quinn! üvöltötte be a mikrofonba. A hangszóróból valami recsegéssel keveredő makogást hallott. – Ismételd meg! – ordította. – Nem hallok! Nem hallok semmit az Istenit!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 A mobil fúró tornyokat is biztonságba helyezték, már amennyire lehetett. Az akna nyílásánál felállított állvány köré ismét felállították a sátrat, ezúttal erősebb rögzítették a ponyvákat. A vörös legénységi sátrakat már széttépte a szél, ezért Quinn úgy döntött, az embereit beparancsolja a rozzantfa épületekbe. Abban reménykedett...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 Az űrhajó, amely éppen olyan láthatatlan volt, mint a szélőrvények, amelyek között mozgott, néhány száz lábnyi magasságban lebegett a bálnavadász telep felett. A hatalmas fémtesten kísérteties lángok cikáztak. A ragadozók kikapcsolták az álcázó berendezésüket. Néhány tompa puffanás hallatszott, s mindegyik után egy-egy lövedék hagyta el a hajó hasi részét. A lövedékek egymás után becsapódtak a hóba. Mindegyik mély kráter a vastag Energia Energiahullámok cikáztak a levegőben, és az űrhajó éppen olyan váratlanul, ahogy megjelent, ismét eltűnt egy olvat levegőnek tűnő felhőben. Feladatát, amiért erre a bolygóra jött, elvégezte, így felemelkedhetett és elszágulthatott. Az egyik új kráter mélyén heverő fémkapszula erős zümmögő hangot adott ki magából, amit még a körülötte tomboló, iszonyatos erejű szélzúgása sem nyomott el. A burok belsejéből kiszökő gázok metszősziszegéssel szegéssel olvasztották meg a kapszula körüli jeget. A sima fémburok felületén hajszál vékony repedés keletkezett. A nyílásból foszforeszkáló füst ki. Miközben ezek a gázfoszlányok összekeveredtek a földi levegővel, a repedés szélesebbé vált. A burok szétnyílt, a belsejében megmozdult valami. Valami, ami élt. Hirtelen vadállat jűvöltés rengette meg a levegőt. A hang a szélbömbölésénél is erősebb volt, valóságos hanglavinaként hömpölygött ki a kráterből, hogy azután végig hullámozzon a végtelennek tűnő jégmező fölött. 14. 2000 lábbal a Bóveója sziget alatt. A világ, amely az akna ajára lejutó felfedezőket fogadta, pontosan az ellentéte volt az üvöltő szelek birodalmának, vagyis a felszínnek. A hangukat.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 A milliárdos percenként cippantott egyet, a Max Stefford által cipelt oxigéntartályók valamelyikéből, a botja nélkül lépni sem bírt volna. Amikor a jégpályán egy-egy különösen csúszós részezértek, értek, óvatosságból belekapaszkodott Steffordba. Egy rövid lépcsősor, Sebastian megszámolta, hogy 13 fok alkotja, vezetett a piramisásítozó bejáratához.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 Thomas letérdelt, és végighúzta az ujját a vésett hieroglifákon. Ha azt választod, lévibe Ezt jelentené? Elbizonytalanodva megdörzsölte a nyakát. Vagy esetleg ezt? Azok, akik választanak, beléphetnek. Olyan, mintha valami ősrégi üdvözlőkártya lenne, jegyezte meg Miller.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 a csapattagjai sorban beléptek a kapun. Senkinek sem tűnt fel, senkinek sem fordult meg a fejében, hogy verhelyden abban a pillanatban, amikor rálépett arra a bizonyos kőlapra, aktivált egy bonyolult rendszert. 15. A piramis legsötétebb zugaiban, az építmény fekete szívében Azokon a helyeken, ahová véllent felfedezői sohasem juthattak el, nyögve és recsegve, koppanva és dobbanva, ördögi gépezetek aktiválódtak. Az egyik hatalmas terem közepén egy jéghideg folyadékkal teli gomolygó kötfelhővel takart medence helyezkedett el. A jeladásra megmozdult valami a medence alján, az átlátszatlan folyadék réteg mélyén.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 Ahogy ott állt, széttárt karokkal, A lábai körül örvénylő köddel, A glóriaként csillogó tarajjal, Olyan volt, mint valami elmebeteg vallás Opcén messiása. A csörlők megálltak, A láncok rögzítődtek, Az idegen királynő úgy állt a medence fölött, mintha belefagyott volna a levegőbe. A pofáján, az agyarain jégcsapád dermett a nyál,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 egy olyan nyúlvány, amiről Lexnek azonnal a köldög zsinór jutott az eszébe. 17. a bálnavadás telep. Queen többször is körbejárt, ellenőrizte az embereit, megnézte, mindenki kényelemben és biztonságban van-e. Az emberek szétszórodtak a ruskadozó épület belsejében, amely egy évszázaddal korábban a bálnavadászoknak nyújtott menedéket. Néhányan a kövekből épített kájhában pislákoló tűz körül gyűltek össze. Quinn, amikor elhaladt mellettük, megállt egy pillanatra, széttört néhány ócska bútort, a fadarabokat behajította a kájhába. Odakint még mindig dühöngött a vihar, a levegőben átláthatatlan függönyként kavargott a hú. A szél olyan erős volt, hogy rohamaival újra és újra áttörte a védelmi vonalat, amelyet az évszázados építmény falai alkottak. Az ajtók és az ablakok előtt egyre magasabb lett a hókupac. Az emberek nem sok mindent tehettek, ezért megpróbáltak úgy viselkedni, mintha észre sem vennék a szél dühött támadásait és üvöltését. Mivel az elmúlt húsz órában nem sokat aludtak, a legtöbben belebújtak hálózsákjukba, és megpróbáltak pihenni egyet. Queen meglepetten látta, hogy a v biztonsági emberei közül öten felnyitják a hosszúkás faládákat, és olyan előkészületeket tesznek, mint attól tartanának, hogy hamarosan csatázniuk kell valakivel. Az egyik jól megtermett fickónak, Svennek egy ismerős tetovállás díszelgett a bicepszén, egy sas és egy horgony. Queen már látta ezt a jelet, az Egyesült Államok haditengerészetének kommandósai viselték. – Mi a franc folyik itt? – kérdezte Sven-től. – Csak a munkánkat végezzük – hangzott a válasz. – Szerintem jobban teszed, Queen, ha ebbe nem műtött bele az orrodat. A Sven mellett álló bikanyaku férfi, Klaus rosszalló pillantást vetett Queenre, majd ellenőrizte a kezében tartott Heckler-Koch MP5-ös gépfegyver rakétavetőjét. Klaus derekán egy veltrotokban egy desert eagle pisztoly lapult, a bakancsához egy túlélő kés szíjazott. Két másik biztonsági kiemelt az egyik ládából pár fegyvert, mindegyiket megvizsgálták. Oroszul beszéltek egymás közt, és ügyet sem vetettek Queenre. Queen előrébb lépett. Nekem senki sem mondta, hogy háborúba megyünk. Mi ez a fegyver arzenál? Az egyik orosz, a név címkéje szerint Borisnak hívták, felnézett, aztán mondott valamit a társának, mit kellnek. Mindketten felnevettek. Boris egy teletárat nyomott a géppisztolyába, és ismét kvénre pillantott. Az arcán kegyetlen mosoly jelent meg, kék szemének pillantása olyan jeges volt, mint a kintomboló vihar. Talán mert nem kérdezte Delftárs, mondta, tisztán, oroszos akcentus nélkül beszélt angolul. Quinn végignézett a gépfegyvereken, a pisztolyokon, a kevlár mellényeken. Nektek is tudnatok kéne, hogy az 1961-es Antarktis egyezmény értelmében senki, egyetlen nemzet képviselői sem hozhatnak ilyen játékszereket erre a földrészre. A kisebb kézi fegyverekkel senki sem foglalkozik, talán még a puskákkal sem, de azokkal a cuccokkal, amiket előszettetek, lazán megsértitek a nemzetközi törvényeket. – Barátom, a Vélendi parvállalat alkalmazottjai nem egy nemzet képviselői, mondta Sven, és gyakorlott mozdulatokkal felvette az egyik golyóálló mellényt. – Én speciál nem emlékszem arra, hogy bármilyen egyezményt aláírtam volna a piramis belsejében. Mielőtt tovább mentek volna, Lex végignézett a társain. A hőmérsékleti elég magas. Levehetitek a kabátokat. Sebastian és Thomas boldogan megszabadult a vastag kabáttól. Miller, Wieland, Max Stafford, Connors és Adele Russo követte a példájukat. Az ideiglenesen feleslegessé vált ruhadarabokat egy kupacba rakták. Lex is levette a kabátját. Alatta piros, kifejezetten sarköri viszonyokhoz tervezett kezes lábast viselt. Miután a hátára vette a zsákját, bekapcsolt egy villogót és letette a kőpadlóra. Ennek a fényjelzésnek kellett mutatni az utat, hogy visszataláljanak a kabátokhoz. Lex felpillantott, csak ekkor vette észre, hogy Sebastian őt figyeli. Mi lenne, ha morzsákat szórnánk magunk mögé? kérdezte a férfi tréfálkozva. Tudod, mint abban a mesében? Lex elmosolyodott. Persze, aztán, ha a madarak felcsipegetik a morzsákat, jól eltévedünk. Szerintem felé nem sok madár él, a nevérek pedig nem szeretik az ilyesmit. Amikor mindenki elkészült, Lex a következő folyosó bejáratához lépett. Sebastian mellé állt. A csontokat itt hagyjuk? kérdezte a nő. Majd Thomas gondoskodik a leletekről, felelte Sebastian. Tudod, ő azok közé az archeológusok közé tartozik, akik akár halott kémnek is beállhatnának. Ő itt marad ebben a teremben. Vélend azt akarja, hogy mindent katalogizáljon. Vélend? Remekül ért a parancsolgatáshoz, nem? Thomas nem szokott érzékenykedni. Az a szőke Amazon, Adele itt marad vele. Legalább jobban megismerik egymást. Pár percig Némán haladtak előre. A zseblámpák fénye szétoszlatta a sűrű sötétséget. – És mi a helyzet veled? – kérdezte Lex. – Te milyen archeológus vagy? – Nos, doktor Derósa, erre mit felel? Sebastian megérintette a nyakában lógó Pepsi-kupakot. – Imádom a régiségeket. Valami különös szépség van a régi korok tárgyaiban. Van bennük valami, valami időtlen, halhatatlan. Naha, ha akarsz látni valamit, ami tényleg szép, világíts felfelé. Lex a kiszélesedő folyosó mennyezetére mutatott, ahonnan kékes árnyalatú talaktitok nyúltak lefelé. Ahogy közelebb lépett az egyikhez, a cseppkőszerű képződmény árnyalatot, majd szint váltott a zseblámpa fényében, először azurkék, majd bíborvörös lett. Vélend előrébb bicegett, Odaállt, Lex mellé, és felnézett a mennyezetre. Ezek kékcsapok mondta Sebastian. Valamilyen szennyező anyag keveredett a vízbe. Először én is erre gondoltam jegyezte meg Miller de nem ez a helyzet. Nem szennyező anyag? Nem víz! Sebastian meghökkent. Miller felemelte a spektrométerét. Már elvégeztem egy gyors vizsgálatot egy másik ilyenen. A készülék kijelzőjére nézett. Ezt az anyagot trékresszilfoszfát, cinkalkil, dithiofoszfát, dietilénglükol, polipropilénéter, meg pár nyomelem alkotja. Vagyis mi ez? kérdezte Lex. Miller helyett az archeológus válaszolt. Ilyesmit használnak a hidraulikus cuccokban, vagy majdnem. Mindenki meglepetten nézett rá. Sebastian megvonta a vállát. – Van egy ötvehetes csevim. Ez a hobbim. – Rámosolygott Lexre. – Elég régi ahhoz, hogy szép legyen, nem? – Vélend oldalra fordult és Millerre nézett. – Maga szerint mi lehet ez? – Nem tudom, de szerintem az ősemberek nem használtak hidraulikus eszközöket. – Akkor a véletlenek összejátszása? – Miller már kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, de Sebastian megelőzte. Kétlem, Mr. Weiland. Az emberiség történelmének ötezer éve alatt egy dolgot biztosan megtanultunk. Véletlenek pedig nincsenek. Bóve oly a bálna telep. Miután az emberei elhelyezkedtek, Queen is lepihent. Három órát aludt. Amikor a karórája csipogni kezdett, kikászálódott a hálózsákjából és kiment a házból, hogy megnézze mi a helyzet az aknánál. Megkönnyebbülten látta, hogy a cseresznye pirossátor érintetlen, még mindig ott van a nyílás fölött, és a jelek szerint a felvonó szerkezet is működő képes maradt. A berendezések nem jegesedtek le. Kvín ellenőrizte a mélységmérő kijelzőjét, és megállapította hogy eddig 2011 lábnyi acélsodrony teresztettek le. Ez azt jelentette, hogy a felderítők órákkal korábban elérték az akna alját, vagyis nem sokkal a vihar kitörése után lejutottak. Leült, lerángatta a kesztyűjét és bekapcsolta a rádiófon készüléket, amelyet egy húzal kötött össze a föld alatt mozgó csapatánál lévő párjával. Néhányszor beleszólt a mikrofonba, ám Weiland és társai nem válaszoltak. Quint nem lepte meg a dolog. Amióta felfedezték a jégbevágott taknát, Charles Wieland úgy viselkedett, mint akinek üldözési mániája van. Elrendelte a kommunikációs zárlatot, az expedíció tagjai nem léphettek kapcsolatba a külvilággal. Persze az ilyen kísérleteknek nem is lett volna túl sok értelmük, mivel a vihar gyakorlatilag ellehetetlenített minden ilyesmit. Queen ezt még megértette, az azonban már meglepte, hogy a korábban biztonságiaknak álcázott ex-katonák és zsoldosok olyan fegyvereket helyeztek készenlétbe, amelyekkel egy kisebb hadsereget meg lehetett állítani. Minél tovább gondolkodott, annál inkább megerősödött benne az érzés, hogy valami nagyon nincs rendjén. Az expedíció úgy bűzlött, mint egy háromhetes vízi hulla. Miután meggyőződött arról, hogy a sátorban és körülötte minden rendben van, Quinn kilépett a fedezékből. Amikor a szél lecsapott rá, hirtelen olyan érzése támadt, mintha egy bízbólütővel találták volna telibe. A sapkáján keményre fagyott hópelyhek koppantak. A fejére rángatta a kapucniát és szemébe húzta a sapkát. Úgy becsülte, a szél óránkénti sebessége, Eléri a hetven mérföldet. Ez rosszat, nagyon rosszat jelentett. Keresztül vágott a szellemtelepen, és nem vette észre az egyik épület mellett a hófüggöny mögött lapuló fekete alakot. Áj, Igazold magad! Csattant egy kiáltás. Kvém vagyok! Kvén vagyok, az Isten verjen meg! Előrébb lépett. Csak ekkor látta, hogy egy hatalmas pisztolycsöve mered rá. Dühösen hátralögte a kapucniát, hogy a fegyver tulajdonosa felismerje. Klaus a tokjába dugta a desert – Mi a francot csinálsz? kérdezte Quinn dühösen. Utálom, ha a fegyver dugnak a képembe. Parancsokat teljesítek, vonta meg a vállát Klaus. Az ajtó mellé húzta vint és közelebb hajolt a füléhez. Vélend azt akarja, hogy biztosítsuk a területet. Hogy biztosítsátok? Hogy védjük meg? Megvédeni? Kitől? Mitől? Bárkitől, aki felbukkan, felelte Klaus. Az oroszoktól, a kínaiaktól, a többi cég embereitől nem tudhatjuk, ki jön el ide. Quinn jelentőség teljesen hátra nézett. Kijönne ide ilyen viharban? Figyelj, biztosíthatlak, hogy rajtunk kívül egy lélek sincs a környéken. Megfordult, hogy tovább menjen, de Klaus megállította. Hová mész? Úgy látom, remekül véditek az ebédlőt, de a járművekre nem gondoltatok. Megyek, megnézem, mi a helyzet a heglundokkal. Én is kaptam pár utasítást a főnöktől. Klaus eleresztette a másik férfi karját és visszahúzódott az árnyékok közé. Hosszan nézett Queen után, akit pár másodperccel később elnyelt a vihar és a sötétség. Megfordult és kinyitotta az ebédlő ajtaját. Sven felkapta a fejét és a belépő Klausra nézett, rosszallóan ráncolta a homlokát. Őrségben vagy? Csak egy kis teáért jöttem, felelte Klaus. Sven az oroszra, Boriszra nézett, aki az anyanyelvén énekelgetve vizet melegített egy tábori tűzhely fölött. Még nincs kész, mondta Sven. Klaus káromkodva kiment, beúszta maga után az ajtót. – Mikor indítod már be a melegítőt, Mikkel? – kérdezte Sven. Mikkel a svédre pillantott és rácsapott a gépre. – Mindjárt, mindjárt. Az épület előtt örködő Klaus észrevette egy alakot. A sötét foltot alig lehetett észrevenni a kavargó fehérségben. A zsoldos előkapta és célra tartotta a fegyverét. Áj! Az alak nem állt meg. Queen? Semmi válasz. Az alak közelebb ért. Azonosítsd magad! Az alak megállt. Klaus hunyorogva, a szemét erőltetve nézett rá. Idegesen pislogott, az ujja a ravaszra feszült. Az alak ketté vált, két fekete nyílást átongott a fehérségben. Azonosítsátok magatokat. A kettő mellett megjelent egy harmadik alak. Nem halljátok? Mind a három alak elindult. Klaus arra gondolt, ha a három fickó a csapathoz tartozna, már válaszoltak volna valamit. Nem tehetett mást, feljebb emelte a fegyverét, célba vette a középen lépkedő alakot, és meghúzta a ravaszt. 18.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 Nem kellett látni az arcukat ahhoz, hogy a ruházatuk alapján felismerje a csapata tagjait. Reisel, Klepp, Tinker és a többiek fejjel lefelé lógtak. A testek erősen himbálóztak a szélben. Quinn a Hányingerrel küzdködve elfordult. A hóban megcsillant egy tárgy. Azonnal felismerte Klaus pisztoját. Amint felkapta a Desert eagle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 Ösztönösen lehúzta a fejét, és a szájához kapott egy szócsövet. – Fedezik be a fedélzeten! A hangja elég erős volt ahhoz, hogy túlharsogja a szelet. A legénység tagjai szétszórtan vagy hevertek, ahogy több száz font súlyú, szürk fehér jég hullott a fedélzetre. A jég, amely korábban rakódott rá a hajóra, s amely most túl nehézé válva, egyszerűen lezuhant a különböző felületekről.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 de az biztos, hogy Will és az emberei a következő hat órában csak magukra számíthatnak. 19. A piramis belsejében A zseblámpák fénye fényelag furta fúrt a sötétségbe. Sebastian és Lex óvatosan lépett be a következő helyiségbe. A lépéseik visszhangot vertek, ebből arra következtettek,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 Végül a falon ott ragyogott az Orion csillagképmása. Az emberek utat engedtek Sebastiannak, aki visszament a szarkofákhoz. Megérintette a fémlemezbe vésett köröket, amelyek épp úgy világítottak, mint a falon elhelyezett szimbólumok. A szarkofák teteje lassan felnyílt. Miller közelebb lépett, hogy jobban lásson. Hát ez meg hogy lehet? Sebastián elkapta Miller kabátját és visszahúzta a férfit.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 – És mi legyen ezekkel a fegyverekkel, vagy mikkel? – kérdezte meg Stafford. – A tárgyakat magunkkal visszük. – adta ki a parancsot Wieland. Odafönt majd behatóbb vizsgálatokat végzünk. Konorsz a szarkofákhoz lépett és belenyúlt. Megfogta a legkisebb fegyvert, ami egy szerves bevonattal és markolattal ellátott rudra emlékeztetett. – Ne! Ne nyújjon hozzá! – kiáltott fel Sebastian. Elkésett a figyelmeztetéssel.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 Sebastián megragadta Lex karját, elrántotta a nőt a mennyezetről leereszkedő hatalmas kőtömb Néhány kőtábla is lezuhant, ezek összezúzták azokat a lámpákat, amelyeket Lex helyezett el útjelzőként. a szarkofák kamrába vezető folyosó is. A levegőben csapok villantak, a magasból agyagszobrok zuhantak alá,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 Mielőtt a kapu a helyére dörrent, Thomas félre a nőt az útjából. Adele döbbenten nézte, ahogy a fentről leereszkedő második küllap fokozatosan elzárja a Szentkamra másik kiáratát is. – Tegyünk alá valamit! – kiáltotta. Két archeológus egy nehéz alumíniumládát tolt a kapu alá. A láda összeroppant és szétlapult. – Jól vagy? –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 Sebastian is bekapcsolta a készülékét, ő is a fenthagyott csapat tagjait szólongatta, de hiába. Az archeológusok nem válaszoltak. Charles Wieland azon a helyen állt, ahol egy perccel korábban még egy szilárd fal emelkedett, most azonban már egy sötét folyosó nyílás sötét lett. Fehér kezében a ragadozók egyik fegyverét tartotta. – Bámulatos! – mondta csillogó szemmel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 Azt hiszem, a öldemberkék nem is olyan kicsik, állapította meg Lex. Más az arcuk, más a fejük formája, tette hozzá meg Stefferd, és Sebastianra nézett. Mit gondol, ezek is olyan félig ember, félig állatistenek, amilyeneket az egyiptomiak imádtak? Sebastian megrázta a fejét. A lapos arcok valójában maszkok, talán szertartási állarcok, ezek a karmos pofák.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 Ameddig a szem ellátott, újabb zöldes alkotások sorakoztak. Lexet hirtelen megcsapta egy hideg légáramlat. Megfordult és bevilágított az árnyékok közé. Láttál valamit? kérdezte Miller idegesen. Lex a sütétségbe mereztette a szemét. Mintha megmozdult volna valami. Egy árnyék? Vagy valami hasonló? Nem tudom. Már elment. Nincs itt semmi. Hihetetlenül részletesek ezek a szobrok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 A lövések elhallgattak. Max Stefford felemelte a lámpáját, és rávilágított a társai arcára. Vílent sápadtan kapkodott levegő után. Sebastian még mindig Lex karját szorította, és értetlenül bámult a küllapra, amely lezárta a folyosót. – Azt hiszem, hallok valamit? – suttogta Lex. – Valaki kiáltozik. Talán a fal túlsó oldaláról jön a hang. Connors hangját hallotta. Konor szét, aki elszakadt a többiektől, és csapdába került, amikor a panelek leereszkedtek körülötte. A férfi elkeseredetten verte, rúgdosta a külfalat, ami elválasztotta a társaitól. Halló, hol Hall valaki, valott valaki! Egy másik kamrában, ahol Miller és Verheiden maradt magára, a zsoldos szédeleg vált talpra. Látta, hogy Bassz és Stone meghal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 Mondta. A hangján érezni lehetett, hogy valóban sajnálja a dolgot. Tudnom kell, miért halt meg ez az ember. Vélend meglepettem pislogott. Miért? Mert megpróbál történelmet írni. Kinek a történelmét? A magáét. Lex hátat fordított a vitatkozóknak, és letérdelt Sebastián mellé. Feszültem figyelt, hogy ismét meghallja-e konorsz hangját, ám hiába hegyezte a fülét. Konnorsz hallgatott.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 Kiáltott fel meg A labirintus csak ránk vár. 23. A labirintusban Verheiden hátraugrott, amikor az előtte magasló fal hirtelen felemelkedett, és visszacsúszott a mennyezetbe. Egy keskeny, alacsony kapu nyílt meg a katona előtt, egy olyan járat, ami korábban nem volt ott. Most mi a franc van? Miller lehajolt, és a sötét alagútra nézett. Erre felé még nem jártunk? Nem. És akkor ez most mit jelent, doktor? Miller nem válaszolt. Felemelte a lámpáját, és bevilágította járatba. A folyosó körülbelül 25 láb hosszan nyújtózott előtte, majd hirtelen ketté vált. Miller, amikor meglátta a két újabb járatot, elvigyorodott. Azt hiszem, egy labirintusban vagyunk. Egy labirintusban, ahol mi vagyunk a kísérleti patkányok. Verhejden ránézett a tudósra és elkomorodott. Sajnálom, mondta Miller szégyenlősen. Az a helyzet, hogy imádom a rejtvényeket. Miller az élre állt és elindult az alacsony járatban. Néhány percig Némá haladtak előre. Miller váratlanul valami tompa alig hallható hangot hallott, aminek a forrása valahol előttük volt. – Háló? – kiáltott fel konorsz. Hall valaki? – Ki van ott? – kérdezte Miller. Képtelen volt megállapítani, honnan ered a hang, a szavak úgy pattogtak a falakon, mint a gumilabdák. – Konorsz, te ki vagy? – a hang tompán kongott, de közelről érkezett. Miller válaszolni akart, ám Connors hirtelen felüvöltött, a korom fekete járat falai felerősítették a sikoit. – Connors! – bömbölte Verheiden. Előre sietett, megpróbálta utolérni Millert, ám hirtelen megnyílt alatta a padló. Verheiden belezuhant egy csapdába. Miller kínlódva megfordult a szűk járatban, és döbbenten megütögette a padlónak azt a részét, ahol Verheiden lezuhant. Egyetlen apró nyílást, repedést vagy csapuajtóra utaló jelet sem talált. – Verheiden? kérdezte. – Hall engem? A válasz távolról érkezett, és erőtlen volt. – Miller! Húzzon ki innen! – Miller körbenézett, megpróbálta kideríteni, hogyan lehet lejutni a csapdába. – Tartson ki! – kiáltotta. – Mindjárt kihozom onnan! – Verhejden egy szűk alacsony alagútban találta magát. A hat láb magas, izmos férfi alig fért el a járatban. Fentről hallotta a neszeket, amelyek arra utaltak, hogy Miller a lefelé vezető járatot a csapóajtó keresi egyelőre hiába. Három oldalról falvette körül, a fülke negyedik oldalát egy végtelenbe nyúló folyosó bejárata alkotta. Verhejidennek nem sok kedve volt ahhoz, hogy végig menjen a járaton, Főként nem egyedül. Elhatározta, megvárja Millert, akinek talán mégis sikerül majd lejutnia hozzá. Felkészült a hosszú várakozásra. A hátát az egyik falnak vetette, és a földre tette a kezét. Érezte, hogy a tenyere alatt valami sűrű váladék túlcsa van. Felemelte és kinyújtotta a kezét, hogy beletörölje a falba. Az ujjai valami száraz anyagba ütköztek, amely olyan volt, mint a pikkelyes bőr. Visszarántotta a kezét, és ösztönöse hátrébb húzódott. Ahogy megtámaszkodott maga mögött, a kezére ismét nyálka tapadt. A folyosó vége felől halk kaparászást hallott. Felállt, lehajtott fejjel elindult előre. Maga elé tartotta a lámpáját, bevilágította sötétbe. Arra gondolt, hogy talán egy olyan ellenséges lény tart felé, amilyennel odafön találkoztak. Megremegett a félelemtől, és hátrébb húzódott. Nem érte el a falat, tapogatózó keze egy testbe, egy élőlény testébe ütközött. A szétágazó folyosón térdelő Miller tisztán hallotta verheiden sikojait, a darabokra tépett emberi test recsenéseit, a hangok elárulták, mi történt a zsoldossal. Lex, Sebastian és Wieland kitartóan lépkedett a föld alatti labirintusban. A csapat élén a géppisztolyát lövésre készen tartó Max Stafford lépkedett. Gyerünk, emberek, ne maradjanak le! Amikor elértek arra a pontra, ahol a folyosó ketté ágazott, megálltak. Lex a digitális iránytűre pillantott, majd a sötétségbe meresztette a szemét, és megpróbálta meghatározni, melyik járaton folytassák útjukat. Max elkapta a karját. Tudja egyáltalán, hogy hova tartunk? Azt tudom, hogy nem állhatunk meg. Ha folyamatosan haladunk, ha nem adjuk fel, előbb-utóbb elérjük a kiáratot. Lex észrevette, hogy Vélend már alig bírja tartani a hátizsákot. Megérintette a férfi vállát. Hagyja itt, mondta. Csak lassít minket. Vélend lerázta magáról a nő kezét. Túl nagy a veszteségünk ahhoz, hogy üres kézzel sétáljunk ki innen. Lex elállta az útját, mélyen a szemébe nézett. Nem, mordult rá Vélend. Ismeretlen ötvözet, földön kívüli technológia. Ennek a tárgynak felbecsülhetetlen az értéke és a jelentősége. Ez a tárgy azoknak a lényeknek a tulajdona. Talán vissza kéne szolgáltatnunk. Vélend megrázta a fejét. Lex nem adta fel. Nem tudom, mi folyik ide lent, de az biztos, hogy nekünk semmi közünk sincs hozzá. Ez az én leletem, kiáltott fel Vílend. Nem hagyom itt. Farkas szemet néztek, és végül Lex volt az, aki félrefordította a fejét. Akkor adja ide, mondta. Majd én viszem. Átvette Vílendtől a hátizsákot, a vállára akasztotta a sajátja fölé. Ezután megfogta a férfi karját, hogy segítsen neki a járásban. – Szólok Maxnek, hogy pihenésre van szüksége. – súgta a nő. Vélend megrázta a fejét. – Inkább tűnjünk el innen a lehető leghamarabb. Egy ideig Némán haladtak. Max Stafford hirtelen megállította a csapatot, és felemelt fejjel a sötétséget kémlelte. Magasra tartotta a lámpáját, majd hirtelen oldalra fordult ugyanabban a pillanatban, amikor egy ragadozó lépett ki az árnyékok közül. – Fedezék be! – kiáltott fel Sebastian. Szétszóródtak, csak meg Stefford maradt a helyén. A férfi féltérre ereszkedett és tüzet nyitott a lényre. A szűk zárt térben fülsiketítő volt a fegyverzaja, vakító a csövéből kicsapó tűz. Lex ezúttal már elővigyázatosabb volt, Eltakarta a szemét, hogy később ne káprázzon. Sebastiánnak valahogy sikerült megpillantani a ragadozó, izmos, vastag karját, amely a semmiből bukkant elő. Abban a fél másodpercben, amíg a kar látható volt, Sebastián megállapította, hogy a szörny csuklójára egy teknős páncélból faragott, absztrakt szobor emlékeztető tárgyat csatoltak. Meg Steffordot elvakította saját fegyverének tüze, ezért nem látta sem a kart, sem a különös eszközt a csuklóján. Azt a fémes hálót azonban, ami a feje irányába száguldott, nem tudta nem észrevenni. Az acélháló olyan gyorsan, olyan váratlanul találta el, hogy semmit sem tehetett. Iszonyatos ütést érzett a testén. A kezéből kiesett a géppisztoly, és ezután már csak annyit tehetett, hogy megpróbált megszabadulni a szálaktól. Ám minél nagyobb erővel, minél elszántabban küzdött, a háló szorosabbá vált. Végig terült a padlón, ott vonaglott tovább, de olyan maga tehetetlenül akár egy kifogott hal. Az acélszálak, mint a pengék lennének, belevágtak a ruhájába, azután a húsába. Meg Stafford düvöltése hallatán, Vélend odaugrott a hálóban vergődő férfihez, Letérdelt, és mind a tíz ujjával belekapaszkodott a szálakba. Kivisszük innen, nyugalom, megmentjük! A szálak átvágták vélentkezét. A kesztyűjét véráztatta, de még ekkor sem adta fel a próbálkozást. A háló még szorosabbá vált, meg Stefford ordítása egyre hangosabb lett. A szálak az izmaiba mélyedtek, itt-ott már a csontjaihoz értek. – Hátra! – kiáltott fel Sebastian. Megfogta Wieland vállát és elvonszolta a milliárdost Stefford mellől. Elővette a túlélő kését és elvágta a hálószálait. Legalábbis megpróbálta. Sajnos pontosan az ellenkezője történt annak, amit elképzelt, a szálak átmetszették a kést. A penge levágott vége a padlón csattant. Sebastián a csonkolt markolatot szorongatta. Hátra! Krákokta Wieland és a falnak támasztotta a hátát. Ez a rohadt háló egyre szorosabbá válik. Valahányszor hozzáérünk. A padlón ekkor már jókora vértócsa sötét lett meg Stafford körül. A sebesült férfi nyöszörögve elvesztette az eszméletét. Nem sokáig volt önkívületi állapotban, egy-két másodperccel később kinyitotta a szemét és megpillantotta a Sebastian háta mögött megjelenő másik ragadozót. Kinyitotta a száját, hogy figyelmeztesse a társait. Az ajka remegett, csak sokadik próbálkozásra sikerült kinyögni egy szót. Vigyázzanak! Elkésett a figyelmeztetéssel. A Sebastian és Wieland között megjelenő ragadozó előre rúgott. A karmos láb egy légkalapács erejével találta el a milliárdost. Wieland oldalra dőlt és végignyúlt a padlón. A második, immár látható ragadozó megmarkolta Sebastian nyakát, és könnyedén felemelte a férfit. Sebastian rugdalózni kezdett, sikerült eltalálni a lény gyomrát, de gyakorlatilag semmit sem ért el a mozdulattal. A ragadozó kinyújtott karral tartotta maga előtt áldozatát. hátravetette a fejét, és iszonyatos vadállati üvöltést hallatott. Sebastian ütni kezdte a nyakát szorító kezet. Az egész csak annyit ért el, hogy felbosszantotta a ragadozót. A szörny megvetően a falhoz csapta. Sebastian egyszerében olyan lett, akár egy rongybaba. A testét elhagyta az erő. A ragadozó ismét maga elé tartotta az ájult embert, a másik kezével felemelt egy hosszú fűrészes pengéjű láncját, Felemelte a fegyvert, oldalra fordította a fejét, és felkészült arra, hogy megadja a kegyelem döfést a hálóban vonagló Max Staffordnek. Lex, aki addig a falhoz tapadt, úgy érezte, tennie kell valamit bajtársai megmentése érdekében. A félhomályban megpillantotta Max Stafford mp A fegyver felé vetette magát. A ragadozó azonban gyorsabb volt nála. Egy lidérc alak ugrott át a folyosó túlsó oldalára. A levegőbe emelkedett egy láb, amely aztán olyan erővel taposott a fegyverre, hogy annak összelapult a csöve. A ragadozó ezután könnyedén visszakézből félre söpörtelekszett. A nő a falhoz csapódott, majd lassan lecsúszott a padlóra. Gondolkodás nélkül megpróbált felállni, ám a ragadozó újból olyan erővel rúgott belé, hogy a levegőbe emelkedett és oldalra repült. Vérezni kezdett az orra, és annyira szédült, hogy szinte semmit sem látott. Erőt vett magán, legyűrte a fájdalmat, lenyelte a vérét, és gyorsan oldalra gurult. Az utolsó pillanatban tette, ha egyetlen másodpercet is késlekedik, a ragadozó lába ismét telibe találja. A ragadozó felüvöltött és üldözőbe vette a nőt. Eközben a hálószálai között agonizáló Max ránézett Charles Wielandre, aki tőle alig néhány lábnyi távolságban, erőtlenül ült a fal mellett. Willand levegő után kapkodott, az ujjaiból és a csuklójából ömlött a vér. Sajnálom, szokogta. Meg Stefford, elkerekedő szemmel elgyötört arccal nézett fel a ragadozóra, aki felemelte a lángyáját, és megadta a kegyelem döfést a prédának. A hosszú penge átjárta meg Stefford szívét, ma egye keményen a kőpadlóba döfődött. A férfi szájából feketés, vöröses válladék fröccsent a levegőben, azután vége lett. Lex a könnyein keresztül nézte végig a jelenetet. Szent Isten! suttogta. Oldalra fordította a fejét, megpróbált valamilyen menekülési útvonalat találni. Megrázta magát és Sebastiánra pillantott, aki még mindig a második ragadozó szorításában vergődött. Sebastián! A férfi oldalra nézett, s ezzel elárulta, hogy még él. Lex ismét meg Staffordra pillantott, majd újra Sebastianra nézett, és az agyát elöntötte a düh, a bosszúvágy. Éles rikoltással talpra szökkent és körbenézett, valami olyan tárgyat keresett, amit fegyverként használhatna a szörnyek ellen. Már csak egyetlen dolgot akart, valamilyen módon ártani ezeknek a dögöknek, Lemészárolni őket, épp oly könyörtelenül és brutálisan, ahogy azok végeztek a társaival. A következő pillanatban kegyetlen újjak szorítását érezte magán. A lény hátra feszítette a fejét, és így védtelenné vált a nyaka. Furcsa, erőszak csapott az orrába, amiről a hüllők jutottak az eszébe. Fémes kattanást hallott, és megpillantotta a torka felé közelítő ikerpengéket. A lény, karja és arca is láthatóvá vált, de a teste többi részét még mindig elfette az álca. Lexnek különös gondolata támadt. Lehet, hogy ez a szörnyeteg eleget tesz valamilyen törvénynek, ami kimondja, hogy a vadász fedje fel magát a préda előtt, amikor végez vele? A ragaduzó oldalra rántotta a nő fejét. Lex belenézett a sisakkal fedett arc szemnyílásába. A vadász felemelte a karját, az ikerpengék megvillantak. Lex érezte, semmit sem tehet, ebből a szorításból már nem menekülhet. Tudta, pillanatokon belül meghal, ezért már nem vonaglott. Valami különös ok miatt nem félt a haláltól, bátran nézett a gyilkosára. A nő bátorsága elbizonytalanította a ragadozót. Egyetlen pillanatig habozott csupán, ez volt az a másodperc, amikor egy fekete test ereszkedett le a mennyezetről, az árnyékszerű lény lángyára emlékeztető farka előre csapott, és hátulról beledöfött a ragadozóba. A Lex nyakát szorító kéz elernyett. Az ujak szétnyíltak, a nő kiszabadult. A ragadozó addig láthatatlan felsőtestén kékes energia villámok cikáztak. Lex hátrébb húzódott. A vadász széttárta a karjait és feléje kapott, de nem ért el. Legsz a falhoz tapadt. A ragadozó nedves, gurgulázó hangot hallatott. A fekete árnyék megmozgatta a farkát, a ragadozó melkasában szétroppantak a csontok, szétszakadtak a szervek. A melkason megjelent egy foszforeszkáló nedvesség volt, aminek a közepén egy fekete, kukacra emlékeztető valami mozgott. A melkas szétnyílt, a szélessebből kibudjant a fekete lény farka. Lex felsikolt ott, amikor a forró, gőzölgő folyadék az arcába fröccsent. Szeretett volna elmenekülni, de moccanni sem bírt. A ragadozó lenézett a melkasán keletkezett húskráterre. A jelek szerint nem tudta elhinni, hogy ilyesmi történhet vele. Végtagjai elerőtlenedtek, a fémsisak alól eszelős bömbölés hallatszott. A fekete lény felemelte a farkát, és vele együtt az átszúrt testű áldozatot is, majd elindult és beleveszett az árnyékokba. Lex vadállati hörgéseket hallott, azután megütötte a fülét a szétszakadó hús recsegése, a csontok ropogása. A mennyezet irányából szikrák pattantak, sűrű esőként zuhogott a foszforeszkáló vér. Egy pillanatra felvillant valami fény, amelynél Lex megpillantotta a mennyezetbe kapaszkodó, a ragadozó testét cafatokra tépő, harapó, rovar szörnyeteget. A hosszú karmokban végződő kezek játszi könnyedséggel aprították fel az izmos, hüllőszerű testet. Még egy utolsó csontroppanás hallatszott. A ragadozó hullája az óriás rovar farkának végén lógott. Alatta sűrű váladék tócsa borította a padlót. A második ragadozó oldalra kapta a fejét, és a mennyezetről leugró fölmetvényre nézett. A két hosszú, vékony lából járó óriás rovar úgy helyezkedett, hogy nyilvánvaló volt, ki lesz a következő áldozata. A ragadozó félrehajtotta Sebastiánt, küzdőállásba helyezkedett, és mélyhörrenést hallatott. Az idegen lény előre csapott hosszú farkával, és az egyik sarokba hajította a ragadozó tetemét. Széles terpezben állt, felemelte karmos kezeit, és úgy rúgta fére maga elől meg Stefford hulláját, mint meg akarná tisztítani az arénát a küzdelem előtt. Ajaktalan szájából fehér, sűrű nyál csorgott. Hosszukás fejét lehajtotta, kihívóan csapkodott a farkával. Kinyitotta hatalmas agyarakkal teli pofáját, és dühösen rásziszegett a ragaduzóra. Sebastián félig eszméletlenül zuhant a fal mellé. Nem mozdult, már annyira erejesen maradt, hogy hasra forduljon és elkúszon. Váratlanul erős kezek ragadták meg és húzni kezdték. A férfi felnézett Lexre, aki az arcán lévő, kísértetiesen foszforeszkáló folyadék miatt úgy nézett ki, mint valami futurisztikus harci festéssel díszített amazon. Meghallotta a sziszegést és a dühös morgást. Oldalra fordította a fejét, és meredt a párviadalhoz készülő két démonra. 24. A labirintusban A fekete óriás rovar és a hüllőszerű humanoid lény összecsapott. Olyan erővel rontottak egymásnak, hogy mindketten belerászkódtak. Üvöltések, sziszegések hallatszottak. Karmok és pengék villantak, válladék cseppek töltötték meg a levegőt. A ragadozó előre csapott, és az óriás tátogó pofájába öklözött. A rovar megtántorodott, majd a skorpióra emlékeztető mozdulattal maga fölött előre ívelte hosszú farkát, és azzal döfött. A ragadozó hátraugrott, és a csuklójára erősített pengékkel védte a támadást. Villámgyors mozdulatot tett a kezével, az ikerpengék pengék a rovar farkának egy részét. A rovar visítva megpördült, fark savas savasvért fröcskölt a ragadozóra, amihez a zöldes folyadék hozzáért, azonnal sisteregni és füstölni kezdett. A ragadozó visszahúzta a karját, hogy ismét lesújtson, ám a rovar vére olvadozó fémcsonkokká változtatták az ikerpengéket. A vadász vicsorogva vetette rá magát az idegenre, és sikerült ledönteni a lábáról. A két szörny egymásba kapaszkodott és birkózni kezdett. Szikrák pattantak, vagy a ragadozó sérült páncéjából származtak, vagy a kűpadló és a fémeszközök találkozásakor keletkeztek. A falakon, a menyezeten és a padlón torz, félelmetes árnyékok mozogtak. – Tűnjünk el innen! – kiáltott fellex, és a kabátjánál fogva rángatni kezdte Sebastiánt. A férfi bólintott, feltérdelt és kézbe vette a közelében heverő lámpát. Mire nagy nehezen feltápászkodott, Lex már v mellett állt, hogy felsegítse. A milliárdos levegő után kapkodva felállt. Mindkét kezét alvat, fagyott vér borította. Sebastian megfogta v és Lex segítségével áttámogatta a folyosó túlsó végébe, ahol a korom fekete sötétségig ért fedezéket. A hátuk mögött a két nemevilági lény folytatta brutális csatáját. A testek összefonódtak, különös formájú és méretű végtagok csapkodtak. A lények könyörtelenül ütötték, tépték, rúgták, harapták egymást. Dühött vagy éppen fájdalmas kiáltásaik visszhangot vertek az alagútban. A rovar lassanként a humanoid fölé kerekedett. Kinyitotta fekete pofáját, amelynek mélyéről egy második állkapocs lökődött elő. A szerves lángja a ragadozó horpat karcos sisakjától alig néhány újnyira állt meg a levegőben. A ragadozó bömbölve hátrébrántotta a fejét, és közben belerúgott a rovarba. Talpra szökkent, szembefordult ellenfelével, felemelte a kezét és felkészült arra, hogy aktiválja a hálóvető fegyverét. A rovar széttárt hosszú vékony karjait, lendületet vett és felugrott a levegőbe. A ragadozó aktiválta a fegyvert. A fémháló a rovar testének közepébe csapódott és a padlóra kényszerítette a hadonászó, rugdalózó lényt. A fekete test a kövekhez csattant, a hálószálai egyre szorosabbra húzták magukat. A számos sebből vérző ragadozó bizonytalan mozgással, de elégedett morgással figyelte, ahogy a fémszálak belevágnak a rovar kitínes testébe. A fekete testből savasvér fröccsent, a cseppek nyomás teregni és füstölögni, olvadozni kezdett minden, a mélyedések támadtak a falakon és a padlón. A folyadék a hálószálait sem kímélte, így a sebesült rovar pár pillanattal később megszabadult a békjótól. A rovar dühöngve talpra állt, és ismét a ragaduzó felé fordult. Fekete testén sisteregtek a hálófémszállai által rámetszett hosszú vékony sebek, de a mozgásán látszott, nem hajlandó megadni magát. Szegmentált farkának csonkja jobbra-balra csapkodott. A kőfalakat verte. A jelek szerint a humanoid volt erőhátrányban. A rovar sokkal szívósabbnak bizonyult, mint gondolta. A ragadozó már csak egyetlen dolgot tehetett, büszkén fogadja a halált, és harc közben fejezi be életét. A ragadozó széttárta a karjait, kidüllesztette a mellét, és beleüvöltött az eleven halálpofájába. A rovar sziszegve, savat fröcsköve vetette rá magát. Ledöntötte a vadászt, maga alá gyűrte, leszorította. A ragadozó megpróbált védekezni, de semmit sem tehetett. A karmos, fekete ujjak megmarkolták a rastaloknikra emlékeztető csápokat, és így rögzítették a fejet. A fekete bestia belső állkapcsa könnyedén keresztülütötte a ragadozó arcát védő sisakmaszkot, átszakította a hüllőszerű bőrt, a csontot. A sebből, a szétzúzott koponya belsejéből, foszforeszkáló vérből és agyvelő darabkákból álló gejzír törtelő. A lépcsőn. Lex és Sebastian kitámogatta vélendet a labirintusból. Egy csarnokba jutottak, amelynek falai mellett masszív, durva felületű kőoszlopok sorakoztak. A csarnok első pillantásra koromfekete árnyékok labirintusának látszott, de valami meghatározhatatlan forrásból fényszivárgott, így a látótávolság néhány lépésnyire nőtt. Lex kezdett úgy gondolkozni, mint a túlélés mesterei, akiket élete során megismert a Himalája serpái és az alaszkai vadászok. Tudta, érezte, hogy a kőoszlop erdőben megnevezhetetlen borzalmak rejtőzhetnek, amelyek bármelyik pillanatban támadást indíthatnak ellenük. Életében először azt kívánta, bárcsak lenne valamilyen fegyvere. Találtak egy díszes oszlopokkal szegélyezett, felfelé vezető, széles lépcsősort. Elindultak rajta, de hamarosan meg kellett állniuk. Vélen dintett nekik, eresszék el. A milliárdos a falnak támaszkodott, és kerülte Sebastián és a nő tekintetét. – Mi volt az az izé? – kérdezte Sebastián reketten, és megdörzsölte sajgó nyakát. – Nem tudom, és nem is akarom tudni. Lex elővette az iránytűjét, majd a kabátja ujjával letörölte az arcáról a foszforeszkáló vért. Az iránytűre pillantott, majd körbenézett. – És most? – Mi legyen? – kérdezte Sebastian. – Tovább megyünk, ebbe az irányba. Vélend a melkasához kapta a kezét és felnyögött. Köhögni kezdett. A rohom az egész testét megrázta. Térdre roskadt, levegő után kapkodott. Lex odaugrott mellé. Nyugalom, mondta és megfogta Vélend vállát. Vélend arca elkékült, a szája kinyílt, úgy tátogott akár a partra vetett hal. Lex a milliárdos fejére szorította a kezét, mélyen a szemébe nézett. Tudta, mi történt. Vélend egyszerre túl sok levegőt szívott a tüdejébe, amiben emiatt elindult a fagyási folyamat. Kontrollálnia kell a légzését, mondta. Lassan, egyenletesen szedje a levegőt. Aprókat lélegzett, hogy megmutassa Vélennek, hogyan gondolja. A férfi lassan megnyugodott, lélegzése valamivel egyenletesebbé vált. Lassan, nyugodtan, ez az. Lex megkönnyebbülten nyugtázta, hogy Vélent kezdi visszanyerni az eredeti színét. Az egyik lépcsőhöz vezette Vélendet, leültette. Semmi bajom, minden rendben. Zihált a vélend. Hirtelen egy fenyegető hosszú árnyék jelent meg a lépcső sorajában. Gyerünk, el kell tűnnünk innen, kiáltott Fellex. Talpra segítette vélendet. A milliárdos a jégbaltájára támaszkodva indult el, de a végtagjaiból hiányzott az erő. Lassan lerogyott, visszaült a lépcsőre, és a falhoz támasztotta a hátát. Nem, nyögte, nem tudok, állni sem bírok. Úgy beszélt, mintha minden egyes kimondott szó tovább csökkenteni az erejét. Lex szomorúan nézett rá. Biztosra vette, hogy a férfi beteg tüdejének nem igazán tett jót a hajsza és a jeges levegő. – Vélend! – a férfi leintette. – Hagyjuk ezt. Egy pillanatra visszatért szokásos parancsoló stílusához. – Az egész az én hibám. Lex pontosan tudta, hogy a milliárdos mire készül. Fel akarja áldozni magát, hogy időt nyerjen neki és Sebastiannak. Nem hagyom, hogy itt halljon meg, mondta a nő. Vélend elvigyorodott. Maga már mindent megtett Lex, amit meg lehet tenni. Menjenek, nyerek maguknak egy kis időt. A ragadozó megállíthatatlanul közeledett, fellépett a legalsó lépcsőfokra. Vélend még egyszer Lex szemébe nézett, aztán a félelmetes harcos felé fordította a fejét. A ragadozó nem is próbálta álcázni magát. Vélend felállt, kihúzta magát, és szemtelenül nézett a neme világi lényre. Egy hosszú pillanatig bámulták egymást, majd a milliárdos összeszedte minden megmaradt erejét, magasra emelte a jégbaltát, és támadást indított. A ragadozó kinyújtotta a kezét, könnyedén kitépte Vélendéből a fegyvert. A balta oldalra szállt, Vélendet azonban tovább vitte a lendület. Végül megbotlott és oldalra dőlt. A vadász megfordult és ránézett. A sisak szemnyílása vörösen izzott. Vélend különös melegséget érzett a melkasában. A ragadozó kinyújtott kézzel megfogta a férfi vállát, maga elé tartotta az erőtlen testet, alaposan végigmérte, majd megvető horkantás kíséretében félrelőgte. Egyszerűen hátat fordított vélennek. A milliárdos megértette, hogy ez mit jelent. A ragadozó valamilyen módon érzékelte, hogy nincs benne erő, hogy a testét betegség rágja, ezért úgy vélte, nem jelent komoly veszélyt. A vadász számára a milliárdos nem volt egyéb, mint egy beteg maga tehetetlen állat. Willend összeszorította a fogát, az agyát elöntötte a düh, Kétségbe esetten nézett körül, hogy találjon valami fegyvert, amivel megfizethet ezért a sértésért. Semmit sem talált. Tétován hátra nyúlt, az újja beleütközött az oxigén tartályba. Letépte a válláról a hengeres tartályt, letette a lépcsőre, letérdelt mellé és kinyitotta a szelepet. A tiszta oxigén sisteregve várat ki a tartályból, megtöltötte a kamrát. A milliárdos ekkor előhúzott az övéből egy világítórudat. Nem erészelj -e hátat fordítani nekem, kiáltotta. Az ember hangjának hallatán a ragadozó megfordult. Vélend aktiválta a világítórudat. Az oxigén azonnal berobbant, az élénk sárga tűzgolyó körbevette a ragadozót. Vélend úgy tartotta a tartályt, hogy a szelep a hadonászó, csapkodó, vonagló üvöltöző lény felé forduljon. Amikor meghallotta a ragadozó riattordítását, eszelősen felnevetett. Ez az, te rohadék, színi. A lángok között vergődő alak felüvöltött és előre lendült. A tűzből elővillantak az ikerpengék. még egy mozdulat. A vadász Charles Vélent hasába döfte a két hosszú brutális pengét. Vélent felsóhajtott. Az órából és a szájából sűrű sötét vér budjant elő. A ragadozó kiugrott a tűzből és vicsorogva felemelte a férfi testét. Felordított és a lángok közé hajított a vílendet, aki még ekkor sem eresztette el az oxigéntartályt. A lángok végig nyalták a hengert, megtalálták a belsejébe vezető utat. A robbanás fűsiketítő volt, a narancsvörös lángok végig söpörtek a lépcsőn, és mindent elemésztettek, ami eléjük került. A labirintusban. Lex és Sebastián vakontán torgott a fél homályban. Ismét a folyosók útvesztőjében. A piramis újra alakot változtatott, az elmozduló falakról lehulló több évezredes por elvakította és folytogatni kezdte a két embert. Az első egy-két percben csak a saját lépéseik dobbanását hallották, azután megütötte a fülüket, Vélend hangja, majd az iszonyatos robbanás. – Vélend! – semmit sem tehetünk érte. Sebastián maga után húzta a nőt. Lex ellenállt. – Lex, mennünk kell! Gyere! Forró levegő áramlat csapott a hátukba. Megfordultak. És valami lobogó fényt láttak a folyosó másik végében. A gomolygásból egy lángoló alak bontakozott ki. A ragadozót szemmel láthatólag nem zavarta, hogy a testét egyfajta hátborzongató auraként tűzveszi körül. Sebastián megfogta a nő karját. Futásnak eredtek. Csak néhány lépést tettek, amikor Lex meghallotta a hátuk mögül érkező döngő lépteket, mint egy súlyos vadállat rohant volna utánuk. A dobogás egyre közelebbről hallatszott. Sebastián befordult egy sarkon, és végigmérte az előttük felfelé emelkedő kőtorlaszt. Tudta, ha a kőlap összeér a mennyezettel, mielőtt átjutnának fölötte, semmi sem mentheti meg őket a nyomukban rohanó ragadozótól. Mire odaértek, a kőlap már a folyosó felét elzárta. Sebastián felemelte a nőt, és szó szerint átgyömöszölte a mennyezet és a tömb közötti résen. Felugrott, elkapta a kőlap peremét, felúszta magát, oldalra gurult és leugrott a másik oldalon. Abban a másodpercben, amikor a kőlap összeért a mennyezettel, a ragadozó elhajította az egyik fémkorongját, korongját. A fegyver szikrát vetett a falon, lepattant róla és irányt változtatott. A ragadozó hörögve megfordult és elindult visszafelé. Egy-két lépést tett csak meg, amikor az egyik oszlop tetejéről lecsúszott a fekete rovarszerű lény, amely addig a pillanatig a mennyezethez tapadva várakozott. A rovar széttárta a karjait és felkészült a rohamra. A ragadozó gyorsabb volt nála. Elhajította a második korongját, amely könnyedén átmetszette a rovar egyik vállát, és levágta a bal karját. A korong ezután feljebb emelkedett és eltűnt az árnyékok között. A rovar vállából savasvér fröccsent az oszlopokra. A ragadozó támadást indított. Előre rohant, iszonyatos erővel belerúgott a rovar kitines melpáncéjába. A fekete szörny sikítva esett hanyatt. A ragadozó felugrott a levegőbe, és rádobantotta a lényre. A rovar védekezni próbál, de mivel csonkolt vállából ömlött a savasvér, egyre kevesebb ereje maradt. A ragadozó végül rátérdelt a rovar melkasára, megfogta a nyakát és leszorította a kőpadlóra. Egy hajító korong zúgott el a fejük fölött. A ragadozó felnyúlt, hogy elkapja. Gyors mozdulatot tett a koronggal, egyetlen csapással levágta a vonagló rovar fejét. A sebből bugyborékolva előtört a savas vér, ami szétmarta a köveket. A fekete szörny teste még megrándult néhányszor. De azután örökre mozdulatlanná vált. A Hieroglifák Kamrájában Sebastian és Lex végig rohant a folyosón. Egy új helyiségbe jutottak. A csarnok falait hieroglifák milliói, freskók tucatjai borították. Sebastian úgy vélte, a festményeken annak a rég civilizációnak a mindennapjait, vagy történelmi fontosságú jelentős eseményeit örökítették meg, amely a piramis építette. Sebastián az egyik kőfalhoz lépett és szemügyre vette az örvénylő abstrakt véseteket. A falra tucatnyi apró nyílást vágtak, ezeken keresztül arra az oszlop csarnokra lehetett látni, ahonnan percekkel korábban kimenekültek. A férfi átlesett az egyik lyukon. Nézd! Suttogta. Lex odaállt mellé, ő is kinézett. Fentről látták az oszlopcsarnokot, alaposan szemügyre vehették a brutális jelenetet. A ragaduzó diadalmasan állt a lefejezett rovar teteme fölött. Felemelte a karjait, felnézett a mennyezetre, olyan pószt vett fel, mintha imádkozna. Ezután előhúzott egy kést a derekára erősített tokból, lemetszette a rovar kezéről az egyik ujjat. Ismét felemelte a kezét, és a maszkkal egybeépített sisak aljához nyúlt. Elkattintott valami kapcsolót, a sisak alól sziszegve törtek elő a gázok. Egy pillanattal később a lény leeresztette az arcát védő lemezt. Láthatóvá vált két apró vadállati szeme, orr nélküli világos szürke arca, és a szája sarkaiban elhelyezkedő négy agyar. Az agyarak eltávolodtak egymástól, az apró száj beszívta a csarnok áporodott hideg levegőjét. A ragadozó az egyik kezében az arclemezt, a másikban a levágott ujjat tartotta. Felemelte mindkettőt, és az ujjal, mint mintha valami íróeszköz lenne, egy jelet rajzolt a hideg fémre. A rovar savasvére isteregve égette a sima felületre a villámra hasonlító rajzot. Mit csinál ez? kérdezte Lex Halkan. A ragadozó felemelte a maszkot. A fénybe tartotta, majd elégedetten felmordult. Megfordította, Lex csak ekkor látta, hogy a maszk belső felén a szemnyílások körül apró tükröket helyeztek el. A lény a tükörbe nézett, ismét felemelte a levágott újat, és ezúttal a homlokára rajzolta rá a villámot. A sav hatására sisteregni, füstölögni kezdett a világos szürkebőr. A ragadozó fájdalmas üvöltést hallatott de nem hagyta abba az önkínzást, magára égette a jelet. Megjelöli magát, mondta Sebastián. Az ősi kultúrák harcosai csináltak ilyesmit. Ha elejtettek valami jelentősebb vadat, magukra tettek egy jelet. Ez a olyan rítus. Így jelezték a többieknek, hogy felnőttnek, teljes jogú férfinak és harcosnak tekintik magukat. Keserűen elmosolyodott. Azt hiszem, kezd összeállni a kép. Elfordult a lyuktól, a hieroglifák felé fordult, végighúzta az ujjait a véseteken. Ez az, kiáltott felváratlanul, a szeme lelkesen csillogott. Igen, kezdem érteni, mi folyik itt. 25. A hieroglifák kamrájában Mutatni akarok valamit.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 Lex a lyukon keresztül figyelte a ragadozót, és magában elnevezte sepphelyesnek. A vadász miután a homlokára égette a villám alakú jelet, ismét felemelte a szertartási kését, szétfeszítette a megölt rovarlény pofáját, beledugta a kezét és levágta azt a gumiszerű, fekete int, ami a bestia belső álkapcsát rögzítette a külső szájüregben. Kihúzta a trófeát, Elővette egy hengert, amelyből valami permetett, valószínűleg a savas rovarvért semlegesítő anyagot fújt a fekete húsdarabra. Amikor ezzel is megvolt, gondosan eltette a trófeát, és felkészült a következő harcra. Egy pillanatra láthatatlanná vált. Lex erősebben szorította a fejét a falhoz, nem akarta szem elől téveszteni a vadászt. A ragadozó ismét megjelent. A fal másik oldalán állt, és egyenesen a nő szemébe nézett. Lexnek elakadt a lélegzete. A szörnyetek cápa szeme alig néhány újnyi távolságra volt az övétől. Lex lélegzet után kapkodva ugrott hátra. Egy-két másodperccel később sikerült összeszednie magát, és ekkor ismét kilesett a lyukon. A lény készen állt arra, hogy folytassa a vadászatot. A fejére illesztette a sisakját, és a fémmaszkját. A szomszédos helyiségben félhomály volt, Lex mégis tisztán látta a sisak homlokára égetett villám alakú jelet. A ragadozó miután felvette a sisakját, felemelte a láncját, a nyakába akasztotta a trófeáját, és ahhoz a falhoz lépett, amely elválasztotta a két leskelődő embertől. Itt van, arra vár, hogy kinyíljon a kapu. Suttogta Lex, és gyorsan a vállára kapta a hátizsákját. Sebastiannek csak akkor tűnt fel, hogy a nőnél két van, a sajátja, meg az a másik, amelyiket korábban vílen cipelt, az, amelyben a vadászok fegyvereit hozták magukkal. Azt hiszem, amikor elvettük azokat a fegyvereket, megzavartuk a dolgok menetét, valamit kibillentettünk az egyensúlyából. Lex a hátizsákra csapott. Vissza akarja kapni a fegyvereit. Sebastian az órájára nézett, és megrázta a fejét. Vészesen fogyott az idő. Amikor kinyílik a kapu, nekünk végünk. Ha ügyesek vagyunk, akkor nem. Helyre kell hoznunk azt, amit elrontottunk. Sebastian meghökkent. Ezt nem mondhatod komolyan. Ez a piramis olyan, mint valami börtön. Elvettük az őrök fegyvereit, és most szabadon rohangálnak a rabok. Ha azt akarjuk, hogy visszaálljon a rend, vissza kell adnunk az őröknek a fegyvereiket. Sebastian megremegett. Ezt a hasonlatot többé ne használt, ha lehetséges. Amikor kinyílik a kapu, visszaadjuk a fickónak a holmiát. Megőrültél? kiáltott fel Sebastián. Akarsz hallani egy másik hasonlatot? A vadászatok során az állatok sosem fegyverzik fel a vadászokat. Ezek nem ránk vadásznak. Mi véletlenül csöppentünk a háborújuk közepébe. Ide eldöntenünk, melyik oldalon állunk. Mi csak egyetlen oldalon állhatunk, a sajátunkon. Azért nem árt, ha elgondolkodunk a többi lehetőségen is, mondta Lex. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kígyók ne jussanak ki a felszínre. Ha erre mégis sor kerülne, a világon minden, minden el fog pusztulni. Sebastian elgondolkodott, aztán bólintott. Az ellenségem ellensége a barátom. Lex biccentett. Nézd, visszaadjuk a fickónak a fegyvereit, és a békén minket eltűnhetünk innen. Csak annyit kell tennünk, hogy együtt maradunk és felmegyünk a felszínre. Sebastian órája zenélni kezdett. A következő másodpercben hangos robaj hallatszott, a piramis ismét alakot váltott. Keressük meg a barátunkat, mondta Lex. Sebastian megfogta a nő karját. Mindketten a kinyíló kapu felé fordultak. A robaj folytatódott, és azon a helyen, ahol várták, nem támad semmiféle nyílás. Mi van, ha most mégsem nyílik ki ez a kapu? kérdezte Sebastian. Lex összeráncolta a homlokát. Pozitív gondolkodás. Mindig ez a megoldás. A mögöttük sötétlő kőlap hirtelen felemelkedett és becsúszott a mennyezetbe. Sebastián hátra nézett a zajra, a nyílásban egy fekete alak jelent meg, amely gondolkodás nélkül elindult feléjük. Nem ember, nem is emberszerű lény volt. Gyere! kiáltott fel Sebastián. Tűnjünk el innen! Futásnak eredtek az üres folyosón, és csak hamar ismét eltévedtek a labirintusban. Eközben a piramis folytatta az átalakulást, falak jelentek meg ott, ahol korábban nem voltak torlaszok ott, ahol egy perccel hamarabb még át lehetett jutni. Az elől haladó férfi befordult egy sarkon és megtorpont. Szédelegve nézett le a lábuk előtt átongó, tíz-tizenöt széles, feneketlennek látszó szakadékba. Körbe pillantott, felmérte a távolságokat és megállapította, hogy ekkorát egyikük sem tud ugrani. Nem fog menni. Próbáljuk meg. Sebastián megcsóválta a fejét, Hátrált néhány lépésnyit, lendületet vett, előre iramodott és ugrott. A levegőben is arra gondolt, hogy nem fog átnyutni a túlsó oldalra. Ennek ellenére kis hián sikerült neki a dolog. Kis hián. A tüdejéből kipréselődött a levegő, amikor neki csapódott a szemközti sziklafalnak. Megroppantak a bordái, de legyőzte a fájdalmat és elkeseredetten kapaszkodott a perembe. Az ujjait a kőpadló repedéseibe mélyeztette, és megpróbált valami kapaszkodót találni. Lex egy másodperccel később csapódott a falnak. Valamivel Sebastian alatt érkezett meg, így nem érte el a peremet. be esetten kapálódzott és hiába vájta a körmeit a sziklába, egyre lejjebb csúszott. Tisztán látszott, hogy nem bír megkapaszkodni. Sebastián a félkezével lenyúlt és elkapta a nő csuklóját. A melkasába és a vállába iszonyatos fájdalom hasított, mégsem eresztette ellexzet. Nyögve, morogva szorította a kezét. A nő ekkor már hozzá sem ért a sziklafalhoz. Sebastián kezébe kapaszkodva lógott a mélység fölött. Egyikük sem vette észre, hogy a szakadék túlsó oldalán megjelenik sebhelyes. A vadász legugolt és érdeklődve figyelte az emberek erőlködését. Aktiválta a hőlátását és a nő hátára fókuszált. Tisztán kirajzolódott a szem előtt a hátizsákban lapuló plazmafegyverképe. Szebasztián a herkulesi erőfeszítéstől zihálva valahogy felhúzta az egyik lábát és átvetette a perem fölött. Összeszedte minden erejét, hogy felhúzza magát és a nőt a biztonságot ígérő párkányra. Az arcáról ömlött a veríték, a szeme égett, a füle zúgott, mégis meghallotta a halk, kaparászón ezt, mintha egy kemény páncélú rák futott volna a kőpadlón, oldalra fordult és az arcmászóra bámult. A lény a perem szélénél várakozott. Közelebb volt Lexhez, mint Sebastiához. A férfi figyelmeztetően felüvöltött. Az első mellett megjelent egy másik arcmászó. Előre a farkát, Sebastian felé csapott. Kapaszkodj! nyögte a férfi, és megpróbálta úgy felhúzni Lexet, hogy közben elkerülje a farkukkal hadonászó arcmászókat. Egy pillanatra lenézett a nőre, tekintete a sötét sziklafalra tévedt. Ott is egy arcmászó kapaszkodott, a hegyével már megérintette Lex bakancsának orrát. Sebastian előre csapott az öklével, hogy elsöpörje a feje közeléből a félelmetes lényt. Az arcmászó éles sikolyt hallatott, és lezuhant a mélybe. Két arcmászó maradt, az egyik a peremről, a másik allúról, Lex lába mellől támadott. A peremen lévő mászni kezdett, egyre közelebb került Sebastián fejéhez. A férfi oldalra fordult, hogy kitérjen a feléhe csapó farok elől, de ettől a mozdulattól megcsúszott és kis hián eleresztette Lex kezét. Az arcmászó sziszegni kezdett. A hátsó lábaira állt, a hasából kilökődött egy hosszú kígyószerű nyúlvány, ami Sebastian arca felé tapogatúzott. A férfi felemelte a kezét és a könyökével lecsapott a dögre. Az arcmászó elvesztette az egyensúlyát és átbillent a perem fölött, és lezuhant Sebastian mellett. Sebastián felkapaszkodott a peremre. Minden tagja fájt, az izmai majd szétrobbantak. Lenézett a legszlába mellett kapaszkodó arcmászóra. Ez volt az a pillanat, amikor a nő teljes erőből belerúgott a lénybe. A harmadik arcmászó levált, szinte lehámlott a függőleges falról, és sikítva követte két társát. – Tarts ki! – kiáltotta Sebastián a nő kezét szorítva. Ahogy felfelé húzta Lexet, Sebastian a nő arcára nézett. Lex szeme lekerekedett, a férfi válla mögött egy árnyék jelent meg. – Mi van? – nyögött fel Sebastian és hátra fordult. Valami iszonyatos erő felfelé emelte. Az ujjai közül kicsúszott a nő keze. Lexnek az utolsó másodpercben sikerült elkapnia a peremet. Ahogy feljebb húzta magát, tompa puffanásokat, aztán egy hangos csattanást hallott. Kilesett a perem fölött, Szebasztiánt éppen akkor döntötte le a lábáról egy fekete bestiális alak. A szegmentált hosszú farok a férfi lábára tekeredett. Lex nem tudta megállapítani, hogy társa csak az eszméletét vesztette el, vagy már meghalt. Sebastián teste olyan ernyet volt, mintha valamennyi csontja megolvadt volna. Maga tehetetlenül tűrte, hogy a rovar végig végigvonzója a folyosón. Egy másodperccel később mindketten eltűntek a nő szem elől. Valami elgurult Lex feje mellett. Az apró tárgy, Sebastian Pepsi kupakja lezuhant a mélységbe. Lex felhúzta magát a peremre, felállt és körbenézett. Egy kőhidat látott, amögött egy folyosót. A fekete rovarok közül egy sem mutatkozott. Sebastián de Rosa egyetlen nyomot sem hagyott maga után. A nő hátat fordított a szakadéknak, és elindult a másik folyosón. A lámpája egyre halványabban világított, gyengült benne az elem. Mielőtt kialudt, Lex még egy utolsó pillantást vetett az iránytűjére. Meg akarta határozni, merre felé halad, de csak annyit sikerült megállapítania, hogy az apró műszer széttört, használhatatlanná vált. Lex hangosan káromkodni kezdett, amióta belépett a piramisba, most először uralkodott el rajta a kétségbeesés. Lámpa nélkül, iránytű nélkül, társak nélkül, bestiális rovarokkal és láthatatlan ragadozókkal körülvéve nem sok esélye volt arra, hogy élve jusson fel a felszínre. Az árnyékok vészjóslón sötétlettek, a fekete nyílások fenyegetően ásítoztak. A folyosók elágaztak, újabb balagutakba torkoltak. Lex reményt vesztve támolygott a kőfalak között. Eltévedt, fogalma sem volt, merre jár. Befordult egy sarkon, egy fal magaslott előtte. A francba. Megfordult, hogy elinduljon visszafelé, de kővé Egy ragadozó állt előtte. Az ellenségem ellensége a barátom. Az ellenségem ellensége a barátom. Úgy ismételgette Sebastián szavait, mint valami szent montrát. A ragadozó egy rövid fémcsövet tartotta a kezében. Felemelte. A cső mindkét oldalából fémrudak löködtek ki. Az egyik rúd végén lángjahegy csillogott. A vadász mély lélegzetet vett, kidüllesztette a mellét, és mély öblös hangon felüvöltött. Maga előtt tartotta a lángját, mindkét kezével megmarkolta, és beledöfte a kőpadlóba. A gesztus jelentése egyértelmű volt, meg akart küzdeni a nővel. Rajta, gyerünk, mi ez nekünk? Villantát át Lex agyán a mondóka, de sajnos szemernyi bátorságot sem fedezett fel magában. A ragadozó oldalra billentette a fejét, a szeme vöröses fényen ragyogott, Lex különös melegséget érzett a melkasában, a karjában, a gerincén. Olyan érzése támadt, hogy a vadász valamilyen műszerrel végigvizsgálja, letapogatja, átvilágítja a testét. A ragadozó ismét felemelte a lángyáját, a fűrészes pengehegye legszívének szegeződött. A vadász ismét kővédermet. A nő, mintha hipnotizálná a halálos jelenet, egyenes háttal egykedvűen várta a végső csapást, történjen, aminek történnie kell. Eszébe jutott valami. Lassan, anélkül, hogy akár egy pillanatra is levette volna a szemét a ragadozóról, maga elé tartotta azt a hátizsákot, amelyben a vadász fegyvere lapult. A lény nem nyújtotta ki a kezét. Lex megvonta a vállát. Letette, és a lábával a ragadozó irányába tolta a hátizsákot. Eltelt egy végtelennek tűnő perc. A ragadozó lassan leeresztette a láncjáját, és felemelte a zsákot. A következő pillanatban a háta mögött, az árnyékok között megcsillant egy óriás rovar hosszúkás feje. Lex kinyitotta a száját, hogy figyelmeztesse a vadászt, ám az is megérezte a veszélyt, mert csarkon fordult és lecsapott. A nőnek mukkanni sem maradt ideje. A rovar dühös farkcsapással kiütötte a láncját a ragadozó kezéből. Második ütésétől a vadász hanyatt esett. Mielőtt a súlyos, izmos test leért volna a padlóra, a rovar már ott állt közvetlenül ellenfele fölött. Fenyegetően csapkodott a farkával, a hegyes csontaréjok szikrát csiholtak a külfalakból. A fekete kéz hosszú karmai tépni kezdték a ragadozó páncélját. A vadász megpróbálta megfékezni a szörnyet, ám a rovar egyre elszántabban támadott. A karmaival felhasította a ragadozó melkasát, Sepphelyes fájdalmasan felüvöltött, és előre csapott az öklével. A rovar hátrarántotta a fejét, kitátotta a pofáját, és forró nyákátokádott okádott a vadászmaszkjára. Sepphelyes a rovar kemény bőrébe a karmait, a sebekből savasvér szivárgott. A rovar közelebb hajolt sepphelyes arcához, kinyitotta a pofáját, valahogy úgy, mint a kígyó, amely egészben akarja lenyelni áldozatát. Belső állkapcsa előrelökődött, a kisebb fogak csattogva közeledtek sephelyes testéhez. Egyetlen jel sem utalt arra, hogy a ragaduzó legyengült. Kevesebbet mozgott, és nem vergődött olyan elszántan, mint korábban. Lex úgy látta, a vadász épp úgy felkészült a halára, épp úgy el tudja fogadni az elmúlást, mint ő, amikor a láncsa előtt állt. Sepphelyes, mozdulatlanná vált, Egykedvűen merett a fölötte toronyló sötét bestiára. A rovar diadalmasan sziszegett, majd lejjebb hajtotta a fejét, hogy átharapja sephelyes nyakát. Ez volt az a pillanat, amire sephelyes várt. Különös, bukfencező mozdulattal megfordult, elkapta a rovar fejét, a levegőbe emelte a hatalmas testet, és valami nemevilági fogással elhajította. Lex döbbenten látta, hogy a rovar éppen felé jelendül, lehajolt, felkapta a padlóról a ragadozó lándzsáját, mindkét kezével megmarkolta a nyelet. A rovar nekivágódott az egyik falnak. A padlóra zuant, de villám gyorsan felállt. Amikor kihúzta magát, már az új préda Lex irányába fordult. Sepphelyes felüvöltött és már mozdult, hogy rároncson a rovarra, amikor az árnyékok közül egy újabb, a többinél is nagyobb testű rovar lépett elő. A behemót, amelynek testére valamikor a vadászok fémhálója vágott számtalan sebet, felugrott a levegőbe és sephelyesre rontott. A ragadozó a falhoz szorította a hátát és elővette egy hajító korongot. A fegyver halk elektronikus zümmögést hallatott, a széléből tíz hüvelyk hosszú pengék pattantak ki. Sephelyesnek nem volt alkalma arra, hogy használja a korongot. A behemót rovar hátborzongató a ragadozó melkasának közepébe csapott. Sepphelyes összerogyott. A rovar ekkor magához rántotta. Egymásba kapaszkodtak, úgy mozogtak, mint a ha valami halálos táncot lejtenének. Sepphelyesnek nem maradt más lehetősége, a karmait mélyeztette a szörny fekete-kemény testébe. A Lex előtt álló kisebb termetű rovar is támadott. Az állkapcsát csattogtatva, agyarait villogtatva rontott előre. Felugrott a levegőbe, hogy ledöntse a lábáról, és maga alászorítsa a törékenynek látszó embert. Elszámította magát. Lex, ahelyett, hogy pánikba esett volna, nyugodtan hátrébb lépett, és úgy fordította a ragadozó láncját, hogy annak vége megtámaszkodott a köveken. Amikor a rovar befejezte az ugrást, nem az áldozatára zuhant, hanem úgy esett, hogy felnyársalta magát a megfelelő pozícióban tartott fegyveren. A bestia üvöltve sikitozva vergődött a lángja végén. Lexnek minden erejét össze kellett szednie ahhoz, hogy megtartsa a fegyvert. A savas vér a falakra fröccsent, végigfolyt a lángja nyelén, megolvasztotta a pengét. A rovar vonaglott, bömbölt, de az Istennek sem akart kimúlni. Lex tudta, ha fejje emeli a lándzsát, a nyérről a kezére csorog a sav, amely szétmarhatja a bőrét, a húsát, talán a csontjait is. Tisztában volt ezzel, mégsem maradt más választása. Felrántotta a fegyvert, amelynek pengéje így belevágott a rovar testébe. A bestia a vergődésével csak annyit ért el, hogy a lángja még mélyebbre döfődött. Sebhelyes és a behemótek közben még mindig halálos párviadalt vívott. A ragadozó valahogy eltávolodott a rovartól, és ismét a kezében tartotta a korongját. Felemelte a fegyvert, és gyors mozdulatokkal öt-hat hosszú mélysebet hasított a fekete testbe. A behemót üvölt verontott rá. A sebekből savvér fröcskölt, a maró cseppek sephelyes páncéjára és testére hullottak. Lex még egy pillantást vetett a ragadozóra, de nem bámészkodhatott sokáig, mert a lángyára szúrt rovar előre dőlt és feléje harapott. A dög még mindig nem akart megválni az élettől, egyre lejjebb csúszott a fegyver nyelén, és a jelek szerint arra készült, hogy beleharap a nőbe. Lex megrázta a lándzsát, savcseppek fröcsköltek a falakra, a padlóra. A rovar felsikoltott és még előrébb csúszott. Egy savcsepp Lex kesztyűjére hullott. A nő ösztönösen visszahúzta a kezét és eleresztette a lándzsát. A rovar hanyatt dőlt, egyet-kettőt vonaglott, aztán mozdulatlanná dermett. Lex dősen fejbe rúgta, várt, majd még kétszer belerúgott. A rovar meg sem Tátva maradt pofájából, sűrű váladék csorgott, belső állkapcsa olyan ernyedtel lógott, mintha egy puha nyelv lenne. A sebeiből lassan szivárgott a savvér. Rohadj meg! Legsben valami eddig sohasem tapasztalt, de határozottan kellemes érzés áradt szét. Életveszélyben forgott, támadás érte, de végzett a szörnyel, amely szét akarta tépni őt. Megölte az ellenséget. Megperdült a padló, a piramis hangos robajjal ismét átrendezte belső szerkezetét. Egy-két másodpercig semmi különös sem történt, majd az egyik fal hirtelen felemelkedett a mennyezetbe. Mögötte egy újabb csarnok bejárata jelent meg. Lex valami mozgással lett figyelmes. Oldalra húzódott, a falhoz szorította a hátát. Sephelyes és a behemó trovar suhant el mellette. Sephelyesnek valahogy mégis sikerült leszorítani a ellenfelét. Felemelte a korongját és felkészült arra, hogy levágja az ocsmány fejet, Ám mielőtt a pengék elérték volna a vékony fekete nyakat, a szörny kicsúszott a vadász alól. A korong pengéi szikrát vetettek a kőpadlón. A ragadozó ekkor előre nyúlt és megragadta a rovar hátán meredező csontarajuk egyikét. Könnyedén felugrott a szörnyre, és a fej hátúsó részébe vágta a pengéit. A behemót megpróbálta levetni a hátáról a vadászt. Elvesztette az egyensúlyát, mindketten a padlóra zuhantak, és a pár másodperccel korábban megjelent ajtón keresztül átsúsztak a szomszédos helyiségbe. Lex látta, hogy abban a csarnokban erősebb a fény, mégsem indult el azonnal. Arra gondolt, ha az ellenkező irányba megy, talán megszökhet a ragadozó elől, talán élve juthat a felszínre. Keserűen felnevetett és megrázta a fejét. Semmi esélyem rá. Ha nem sebb helyes, akkor a rovarok fognak kinyírni. Még egy oka volt arra, hogy maradjon. Talán a kíváncsisága, talán valami sokkal ösztönösebb dolog, csodálat, tisztelet, ámulat. Arra ösztönözte, hogy végignézze, hogyan küzd meg az univerzum legtökéletesebb vadásza, a világ mindenség legtökéletesebb gyilkológépével. Tudni akarta ki győz. A savas gondosan kikerülve az ajtóhoz bicegett, és benézett a szomszédos helyiségbe. Egy hosszú oszlopokkal szegélyezett folyosót látott. A falakat és az oszlopokat bonyolult vésetek, apró hieroglifák díszítették. Sepphelyes és a behemót a folyosó közepe táján küzdött. Úgy tűnt, a ragadozó gyengül. Bár még mindig ügyese használta a fémkorongot, a mozdulatai lassabbak, erőtlenebbek voltak, mint korábban. Csak idő kérdése volt, hogy mikor merül ki, mikor lassul le annyira, hogy a behemót maga alá gyűrje? Lex tisztában volt azzal, ki lesz a rovar következő célpontja, ha sebb meghal. A ragadozó összeszedte minden erejét és ellökte magától a rovart. A behemót az oszlopok közé zuhant, hatalmas kemény teste kimozdította helyéről néhány kőtömböt. A menyezetről is lezuhant, vagy három kő Sephelyes hátrébb lépett és beleütközött valamibe. Megfordult és a háta mögött álló nőre nézett. Csak egy másodpercig bámulhatták egymást, mert a fal mellől ismét felhangzott a behemút dühött sziszegése. Sebhelyes felemelte a korongját. A behemút, a menyezetről leomlott kövek alatt feküdt, ám váratlanul négy kisebb termetű rovar jelent meg mellette. Az újonnan érkezett szörnyek nem foglalkoztak se az emberrel, se a vadásszal. Neki láttak, hogy kiszabadítsák vezérüket a törmelékkupac alól. A ragadozó kihasználta az alkalmat, kivette lexháti Hátizsákjából a plazmavetőt, a vállára erősítette. A felvillanó villámok elvakították a nőt, és elriasztották a kisebb termetű rovarokat. A négy bestia dühös, ilyet sziszegéssel menekült az árnyékok közé. Amikor eltűntek, a ragadozó padlóra ejtette a fémkorongját. Kikapcsolta a vállára erősített löveget, és Lexre nézett. A nő megkövülten bámult a visszavonuló rovarokra. A ragadozó hátat fordított a nőnek, és elindult. – Hé, hé! – kiáltott fellex. Veled megyek! Futásnak erett, utolérte a vadászt, megfogta a karját. A ragadozó könnyed mozdulattal lerázta magáról. – Na ide hallgas, te ocsmánypofájú rohadék! Ordított rá Lex. Veled megye kis kéz. A ragadozó rábámult. Egy hosszú percig semmi sem történt. Lex végül kinyújtotta a kezét. A ragadozó moccanás nélkül figyelte, majd felmordult, benyúlt a melvértje alá, és elővett egy kíst. A fegyvert a nő kezébe tette. 27. A labirintusban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 A kéz ismét felemelkedett. Lex megértette, hogy sebhelyes szórakozik vele, esküdni mert volna rá, hogy a ragadozó röhög rajta. Haha, <tosz> nagyon vicces vagy. Tehát van humorérzékük. Akasztófa humor, de még ez is jobb, mint a semmi, gondolta. Sebhelyes folytatta a munkát. Sorban levágta a torzóról az izmokat, a szerveket.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 egy sötét rögökből álló földcsuszamlás lenne, a falka végig száguldott a folyosókon, átjutott a vastag falak közötti szűknyílásokon, a lények sziszegve, cserregve, hörögve, a királynő hívására ösztönösen válaszolva, akadályt nem ismerve rohantak a közös irányába. Az eleven szökőár bezúdult a királynő csarnokába, és a ködös fagyos folyadékkal teli medence köré gyűlt.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 egy pillanatra mozdulatlan nádermet, és oldalra billentett fejjel hallgatózni kezdett. Lex is meghallotta a zajokat, és megértette, hogy a szörnyek folyamatosan közelednek. Sepphelyes kihúzta magát, és a kiárat felé indult. Lex követte. Kiléptek a piramisból, és kettesével szedve a fokokat, elindultak lefelé a hosszú lépcsősoron. Lex agyára kezdett ráereszkedni a kimerültség vörösköde.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 A nő körbenézett és észrevette egy nagyobb faládát. Lefeszítette a tetejét, de csak egy lövő pisztoly talált benne. Felkapta a szerszámot, majd a ládát ráakasztotta a csörlőről lelógó kábelhorgára. A csörlő paneljához lépett és megállapította, hogy a szerkezetet négy tonnás ellensúlyra kalibrálták. Ez azt jelentette, hogy a kapcsoló elkattintása után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 Dühött sziszegéssel a nő és a ragadozó felé vetette magát. Sepphelyes úgy döntött, folytatja a pár viadalt. Felordított és szembefordult a fekete szörnyel. Lex már nem akart harcolni, csak a menekülésre tudott gondolni. Hátulról belekapaszkodott a ragadozó vállába, összeszedte minden erejét és berántotta maga mellé sepphelyest. Gyorsan kinyúlt, megnyomta a vezérlő panelen az indítógombot,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 Arcát lassan belepte a hú. A ragadozó felállt. A vállán tátongó vzősebre ügyet sem vetve, veszélyforrások után kutatva körbenézett. A bóveója bálnavadás telepet takaróként borította be a szürke hidekköd. Esett a hó, a magasban még mindig vadszelek tomboltak. A vadász az aknához ment és lenézett. Először semmit sem látott,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 Hátra nyúlt és kitapogatta a láncát és a pajzsot, amit sephelyes készített neki a megölt tarajából és kitimpáncéjából. Felült, ismét körbenézett. A hatalmas kráter peremén feküdt, sephelyes a közelében hevert. A bálnavadásztelep nagy része a föld alá került, tulajdonképpen csak a befagyott múlója.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 Amikor rájött, hogy az egyik rovar testének savvérrel borított csontját látja, hány ingeret ám amikor felismerte a kitines páncélon lévő hálónyomokat, megkönnyebbült. A behemút már nem árthatott nekik. Még néhány testcsonk szóródott köréjük. Lex értetlenül figyelte sepphelyest, aki lehajolt és felemelt egy kisebb tárgyat. A ragadozó a nő elé és felemelte a hosszú, fekete rovarújat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 a másikban a lándzsáját tartotta. A fegyver ügyes és erős mozdulattal beledöfte abba a sebbe, amelyet sebb egyik korongja ejtett a királynő nyakán. A bestia meglepetten felüvöltött. Sziszegve csapkodni kezdett a farkával, hátravetette vetette csontkoronás fejét és megpróbálta lecsapni a nőt. Lex kitért az első farkcsapás elől és még mélyebbre döfte a lándzsát.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 A vörös, savas és foszforeszkáló vérrel beborított nő felnézett az égre, és tisztelgésként megérintette a homlokára égetett jelet. Végül leeresztette a láncsát, és a zsebébe nyúlt. Egy hosszú percig Sebastian rozsdás pepsikupakjára merett, majd újra az égre nézett. A sötéten gomolygó fellők között egy pillanatra láthatóvá vált a telihold. A látványról eszébe jutott valami, amit Sebastiantó hallott. Vadászok holdja, suttogta szomorúan. Vadászhold. Epilógus A ragadozó hajón a mélyűrben A halottat a kegyetlen villámisten szobrának lábához fektették. Az arcáról lemelték a maszkot, a homlokán lévő jel sötét, villám alakú folt volt sápatarcán. A temetési szertartás véget ért. A klán tagjai kivonultak a teremből, átmentek személyes fagykádjaikhoz, és felkészültek a hazafelé vezető hosszú útra. Sepphelyes, egyedül maradt az édes, sűrű áldozati füstől terhes levegőjű teremben. A melkasán hirtelen megjelent egy dudor. A szürke bőr felpuposodott és megfeszült, mintha egy apró lény lenne a testében. Egy lény, amely ki akar törni a rapságból. VÉGE